Sziasztok! Ez a 112. filmbarátok podcast, ahogy ígértük, decemberben itt többszörösen is megjelenünk majd. És ez a második felvonásunk az év utolsó hónapjában. Itt vagyunk hárman, itt van még Gergő, Sziasztok. Black Sheep, Hello. és én, Freddy. Na, mielőtt itt elkezdjük a szokásos ütemünket, itt a rovatokkal, meg mindennel. Itt van pár közérdekű info. Van már Twitter csatornája, Twitter profilja a filmbarátoknak, ezt így ma csináltam, amit már régóta esedékes volt, mert így mindig filóztam, hogy oké, okay, hogy én a játékpartizán profilommal állandóan írok a filmbarátokról, de lehet, hogy rohadtul nem érdekel sok embert, nem követi a filmbarátokat, és ez nem tudom, egy kicsit olyan kicseszésnek éreztem mindig. Úgyhogy... Most is lehetnek még filmbarátok tartalmak, de leginkább most már a filmbarátok Twitter csatornán, ahol előfordulhat, hogy Gergő vagy Blacksheep is ír. Úgyhogy ha nagyon-nagyon sok szuperhősös erőzetesről lesz hír, akkor az valószínűleg nem én vagyok. De Freddy neve lesz oda írva. Igen. Hát úgy, ő volt. Vagy... Nem tudhatjátok, hogy nem esetleg tényleg ő valamelyik. Igen. Jó. Nem, egyébként nem. De Jó, hát meglátjuk. ez egy tökéletes álca amúgy, meg tanulvédelmi <gül> <gül> program, meg minden, de ne higgyetek neki. Sose fogjátok megtudni. Ma ki is raktam már egy érdekes infót, nem tudom, láttátok-e itt, ja, igen. A, hogy uh, kiraktam az IMD profilok, uh, IMD profiljaink alapján a, a pontszámokat, ahol évszerint szerint listázolnak a dolgok, és így látni, hogy ki mennyire néz régi filmeket, úgyhogy <gül> egy érdekes dolog. Ezt már sok ideje kiválogattam, de uh, sose volt rá alkalom, hogy ki, ki is uh, publikáljam valahová, úgyhogy ez egy tökéletes. ezt nem most csináltad? Nem, ezt hogy két hónapja csináltam szerintem. Nem, de azóta volt, hogy te szabadsággal lennél, Freddy, vagy de tudom, igen, hogy igen. egy időd van. Igen, uh, egyébként pont ez a helyzet, de sokat nem tudtam szabadsággal foglalkozni, mert gyerek így konkrétan tegnapi napot széthányta. Úgyhogy... Uh, gyakorlatilag hajnali három óta így a, a hányásos ö, ö, nem tudom, mint tartó nem tudom, Bilibe hányadtuk. Valahogy meg, ö, meg csak megnézte a minyonokat, mi? Kis volt, igen. Úgyhogy így, így filóztam, hogy hú, hogy most Dán filmvendező lennék, csinálnék egy magamura filmet, hogy, hogy nem így képzeltem el az életemet, hogy gyerek hányást öntös, öntsek ki, meg ilyenek, és... Az, az erdőben nem menj ki, jó? Meg ne bújj fák mögé, meg stb. Igen. Úgyhogy hát másképp képzeltem el a szabadságomat, de ö, még időben meg tudtam nézni a a filmet is, ö, mert szoros volt, de ö, sikerült. Na, szóval akkor tűtelen is fenn vagyunk már, és ö, itt tartozunk még egy köszönettel ö, Dante iránt, aki a szervert biztosítja nekünk és ő is indított egy filmes podcastet, itt már az ötödik adásnál tartanak, úgyhogy azt hiszem, ez illik itt egy rövid reklám, filmsterek fogadója, filmsterek, ha ez a szó nem mond nektek semmit, akkor nem kell megijedni, ez egy kreáció, hogy egyedi legyen, úgyhogy filmsterek fogadója, keressetek rá, nagy lelkesedéssel csinálják, és megérdemlik. Na, szóval, ahogy már szóba jött a népakarata. Legutóbb a herceg hercegmanyasszonyát sorsoltuk ki, amit Laci küldött be, és most itt frissítettem lázasan a listát, úgyhogy most a blogon nagyon-nagyon aktuális a lista, úgyhogy aki ott nem találja a filmjét, akkor vagy átugrottam az e-mailjét, de inkább nem tudom én, a trószűrő lecsapott, vagy valami. Úgyhogy elvileg aktuális, de most akkor sorsolunk. Nem készítettem el a rendőr ot Szégyen a fejemre. Ezt minden alkalommal elmondod, nem? Nem. Általában elő szoktunk készíteni. 1324. 1324. Na, akkor nyomjuk meg, hogy miről beszélünk a következő utáni adásban, mert legközelebb, ugyebár évösszegző lesz, és az már eléggé tele lesz mindenféle beszélni. Valóban 390. Kilenc. Na nézzük. Mi ez a film? Hát ha a háromszáz alig várom. Hú, egy uh, ismert film. Zoltán küldte be a tiszta románcot. Az egy jó film. Dik. Ja. <gül> Oké. Okay. <Na>, az, az, <gül> az a true romance volt? Aha. Uh -huh. ah, jó, jó. Slater-es. Az, az az. Uh -huh. kicsit. Amúgy nem egy... is olyan régen néztem meg. Két éve. Hú, én talán 15. Ak Ak Ak akkor te újra fogod nézni, mi? Én, én mindenképp. Már akkor, és azt hiszem végig sem néztem. Tom, hogy csak néztem az elején, és már rögtön ilyen nagyon ö, bizarr vígjáték, és fekete vigjátéknak indul az egész, és Tom, hogy ott, ott ragadtam, de végig nem tudtam nézni valamilyen oknál fogva, úgyhogy ez egy kiváló alkalom. Tarantino Na. írta, Tony Scott rendezte, nem semmi, Cinezgard, jó film az. Igen, jó, jó. Szóval, tiszta románc, ez lesz a... Hanyadik adásnak tartunk? 112 van most. Akkor a 114. adásban ez lesz majd. Jó. Akkor... Jöjjenek a villámkérdések. És uh, apropó villámkérdések, kaptam egy nagyon szóló üzenetet a Facebook oldalunkon. Egy uh, üzenetet, amit most itt úgy, ahogy van, felolvasok, pontosan úgy felolvasa, hogy írva lett. Te bocs, már de kurva idegesít a vilámkérdések már kurva gyors, kurva válasz vagy lenne értelme a Te se semmi nem gyors egyik se. Hmm. Úgy, uh, itt a kritika, hogy túl terjedelmesen válaszolunk a vilámkérdésekre. Hát köszönjük a visszajelzést, majd megpróbáljuk odafigyelni. Kell. Ilyen is kell, igen. Ö, úgyhogy most ennek apropójából itt most gyorsan fogom felolvasni, és nagyon gyorsan is fogunk válaszolni. Az egy picit lassan jó, mert fáradt vagyok nagyon. Első kérdés Ferenc-től. Az utóbbi években, főleg az internet miatt népszerűvé vált a filmek a régebbiek... Na, na. Az utóbbi években, főleg az internet miatt népszerűvé vált a filmeket a régebbiek is egészség közvélemény alapján megítélni. Mit mond IMDb, Rotten Tomatoes, vagy a Youtube-os celebek? Például a Star Wars-os utálni kell, a Tim Burton-es Bólkóját utálni kell, a visszajövőben imádni kell, a 98-as Godzilla-t utálni kell, stb. Tudunk-e olyan filmeket mondani, mondjuk fejenként egy-kettőt, t egyáltalán nem értek, értetek egyet a tömegek véleményével, és tessék kifejteni miért, csak hogy Meglegyen a négy órás műsorid. <gül> Na hát ez kicsit ellentmond az előző üzenetünknek, de hát itt csak a, az utasításokat követjük, úgyhogy uh, tudtok-e ilyen filmeket mondani. Én speciál rögtön tudom mondani, nekem a Tim Burton-s Mamik nem volt soha bajom. Úgy és, igazán nekem sem. És a Star Wars epizód 1 is szerintem a hülye, hülye dolgai ellenére szerintem egy tök szórakoztató film így önmagában. Lehet, hogy nem kapcsolódik olyan jól, ahogy szerintem sokan várták, de én sose álltam felsztárló az epizód egy után úgy fel, hogy az anyja ez idegesített, vagy ez felesleges időpocsékolás volt. Uh -huh. Jó, hát ezértesen hát... nekem is tetszett a baj Jó, nekem, is, nekem is, amikor <gül> vegint, nekem az volt az első filmelményem szerintem, vagy mozi élményem a bajlós ah. és akkor szerettem csak így, tényleg az időközben így hát nyilván az ember egyre jobban elkezd figyelni, egyre többször látja a filmeket, egyre jobban látja az összefüggéseket, és hát látja, hogy nem függnek össze nagyon a Jó, de szórakoztató. A dolog. Hát még azt sem mondanám Nem? Bár azt viszont tényleg meg kell hagyni, hogy legalább Lukász próbálkozott. Tehát ott tényleg teljesen más megközelítést alkalmazott, mint amiket találkoztunk. Még akkor is, ami nekem mindig egy veszőparipám volt ennél, hogy a hogy a, a príkfelekben tulajdonképpen az előzmény filmekben sokkal modernebb a technika mint a régi é, filmekben. <gül> Tehát ez sosem tudtam telfelni. Lásd De állatot. Hát, de ott nem. Ott, ott az nem más van, azért. Ott, más ott az egy picit helyzetod. más, mert más hogy használták a varázsatot. Itt Viszont teljesen más a technika. És ezért nem is, de ezt sosem tudtam felfogni amúgy. Hogy miért nem lehet akkor ezt kicsit old schoolba megcsinálni? Itt például, hát ugye az ébredő erőnél itt már azért hogy konzisztensek voltak, a Rogue nál meg majd kiderül, meglátjuk mindannyian elő, vagy utóbb. De ja, ilyen van például. De tudsz-e akkor olyat mondani, ami hogy mondjam, úgy van, hogy, hogy mindenki imádja, meg stb., és, és te nem, nem tudod érteni. Hát inkább fordítva tudok olyat mondani, hogy nagyon-nagyon sokan nem szeretik, és mégis én viszont meg nagyon. Oda tudok érte lenni. Tehát például a, a Benjamin Button különös élete. Mm. Tehát én arról például pozitív dolgot alig tudok találni, az képest, hogy MDB-n magasan van relatíven metán is, de hogyha akárhol olvasóról amit mindenhol ilyen nyálas szarnak bélyegzik, én pedig én borzasztóan imádom azt a filmet például. Az, hogy, mm. hogy egyrészt nagyon érdekes a története alapból. Tehát ez a fordított Forrest Gump hozzá hozzáállás, megközelítés David Finchernek ez a borzasztó nagy precizitásával Brad Pitt nagyon jó benne, az effektek még mindig tartják magukat, Clay, Kate Blanchett, egy istennő, tehát igazából én, én alig tudok azon fogást találni, és ehhez képest pedig mindenhol így a legrosszabb Fincher filmnek tartják. Hát én annyi fogást tudok találni, hogy, hogy Igaz, hogy csak egyszer láttam, meg van uh -huh. dvd n én nekem is tetszett, hogy minden, de rohadtul volt, hogy a film alatt soha senki nem tette fel a kérdést, hogy miért ilyen ez a gyerek. Tehát, hogy mintha az égvirágon senkit nem zavart volna, hogy figyelj, itt egy csávó, aki fordítva öregszik. És, hát nem sokan tudták. Hát jó, de basszus, amikor megszületik egy, egy száz éves ember, meg <gül> egy száz éves csecsemő, úgymond... Ez, ez hát de akkor úgy meg ugye egy vallásos van. közegbe került be, ugye, no, tehát á, ott nem ugye, egy, hát meg ilyen aluliskolázott közegben nőtt fel szerintem, tehát hát meg igen, nem is a vagyok ma, kezdenek el ilyennek nyomozni. Nem is a mai világban, hanem ugye uh -huh. jó pár év, évtizeddel korában, amikor még máshogy ment, tehát az információ még nem úgy terjedt. Hát mm -hmm. jó, de amikor ott játszott egy ilyen öreg fószer a gyerekekkel, meg minden, nem tudom. Én, én, én nekem úgy hiányzott egy ilyen, hogy így, hát neki egy ilyen betegség van. Így, így senk mint ha nem vett volna róla tudomást. Tehát, ez, ez jó, viszont, se, hogy beteg, tehát nem, nem tudtad, hogy mi van vele. <gül> mert ilyenek nem kéne, hogy létezzen. Jó, hát egyébként nem mintha védelmi akar. Pont én meg pont, hogy nem szerettem azt a filmet. Úgyhogy én itt a nagy tömeggel tartok. Mert mm -hmm. nekem se tetszett a Benjamin. Nem. Én is csak egyszer láttam mondjuk, de nem is akarom többször. Veget, úgyhogy... én nagyon sokszor láttam. Nem. Múltkor is ment a tévében, és ott ragadtam előtte valamiért, Jó, hát mert... a... egyetértek, hogy gyönyörű, szép látványvilága van, meg, meg érdekes, de. az is olyan picok, hosszú. Egyébként jót... hosszú. Jó. Jót röhögtem ezen a kérdésem, mert pont az előbeszélgetésben említettem a Tony Ednot, amit tegnap sikerült megnéznem, és én vagyok a százezer emberből az az egy, akinek nem tetszett ez a film szerintem, vagy nem tudom, de nekem ez volt most ilyen, hogy nagyon rá voltam készülve, mert mindenki imádja ezt a német filmet. E, legalábbis én eddig még negatívumot nem nagyon olvastam róla, és így, fú, nagyon hosszú volt, és nagyon érdektelen. Hmm. Úgyhogy ezzel megszivattam magam tegnap. Vagy Egyébként én mondanám a Macskafogó 2-t például, Tom, hogy ezt uh, annó sokan fikázták meg minden hogy az erőtetett szó viccek meg stb, de szerintem egy teljesen vállalható darab. Persze nem olyan jó, mint az egy, de én, én teljesen meg vagyok vele. Hát jobb, mint a kisuk. <laughs> Na jó, hát nem, hát, egyébként ne az, az tényleg nem, nem, tényleg nem, a macskafogó kettő szerintem se borzalmas egyáltalán. Ez egy ilyen, egy ilyen korrekt film, ami így lehetett volna azért jobb is, de, de lehetett volna sokkal rosszabb is. Mm is ellenpélda, hogy mindenki imádja, de ti nem. Hát uha. Ilyen már volt sokszor, Tom, egy itt a 2001 ürod most ezt már sokszor előhoztuk. Én hát a keresztapát hozom fel mindig, <laughs> hogy én ugye azért nem nagyon ugrálok, és amúgy a mai napig nem sikerült megszeretnem, és valószínűleg nem is fogom így, tudod, én öt évente meg fogom nézni, hogy hát, ha végre megtalálom a, a, az értéket benne, vagy azt, ami miatt ilyen időtlen klasszikus, de nem. Mm -hmm. ne nekem nem megy. Nekem a ponyva regény még ilyen, hogy... De ezt többször látod, annál jobban. Nem, nem. Én azt hittem egyébként tényleg, hogy ez a helyzet, hogy én kétszer megnéztem, és kifejezetten nem tetszett. És jó, jó, ennyiben igazad van, hogy amikor legutoljára néztem, akkor csak, hogy mondjam, a felétől nem tetszett. Hogy... Tehát voltak szegmensek, amik tetszettek, aztán megint nem. De egyszerűen nem de egyszerűen nem, nem értem, hogy, hogy miért imádják ennyire. Tehát a Bruce Willis-es szál az, az szerintem hó dögnalomba és. Nem tudom. Én egyszerűen tényleg nem találok rajta fogás. Én el, el tudom képzelni, hogy miért szeretik az emberek, minden, de egyszerűen nem nekem való az a film. Úgyhogy mindig ilyen meglepett arcok vannak, amikor mondom. Vagy például a ragyokás is ilyen, hogy, hogy azt se tudj soha lebirincselni, mint ahogy itt sokan mondják. Mm mert meg én sem helyes arcút is tudom mondani. Azt se lehet, hogy ezek az Csinó, nyilván bele van a baj, meg a gladiátorral, tehát ezek ilyen visszatérő Na. dolgok, hogy hogy, Most ahol, a, hogy engem nem tudnak ezek elkapni, vagy a nagy Lebowski, tehát ez is uh -huh. hagyjuk már. Tehát a, a, a, ott még arra se tudom rávenni magam, hogy megnézzem újra. <gül> tehát azt nem is lendék hajlandó, ez annyira nem tudott érdekelni. Uh -huh. Jó. Na akkor a következő kérdés Zsoltól. Nagyon érdekes. Szerintetek milyen lenne a Harcosok klubja, ha Fincher ma készíteni el? Beválogatná-e Pittet és Nortont most is? Komorabb lenne, viccesebb, lassabb tempójú? átoztatná -e a fogyasztói társadalmunkkal szemben felállított éres kritikából? esetleg még élesebb lenne, stb. Hát ezt talán David Finchátől kéne megkérdezni. Hát ő most nem állt rendelkezésre, úgyhogy nagyon Sajnos nem ért rá. Nem is tudom, mit csinál az a csávon mostanában. Lehet, hogy valami tévésorozatot dolgozik, talán a Netflixnek megint. De nem, tényleg, hogy a House of Cards után berendelték tőle megint valamit. Nem csinálnak valamit, a tovább folytatás, hogy ezt nem Finch elrendezze? Azt Azt most oda akarják adni a Fed Áváreznek, aki a vasatéket is csinálta. Neki akarják el adni, azt nem tudom, hogy a, a stáb visszatére, tehát a Rúni már és a Daniel Craig, de lehet, hogy ha a Fed Alver ezt tényleg akkor szerintem be fognak társulni, vagy részt fognak venni benne. Én azt támogatnám. Mm -hmm. De amúgy szerintem David Fincher egy olyan filmkészítő, aki nem igazán változott így a harcosok klubja óta. Tehát szerintem a filmjei jellegben sem lettek különösebben, sem könnyedebbek, sem súlyosabbak. Ugyanúgy mindig szerintem keres magának egy olyan témát, ami, ami vagy nagyon-nagyon izgalmas, vagy nagyon beszédes, és utána ezt így, ez egy nagyon komoly cinizmussal nyúl hozzá. És pont amúgy tegnapi nap folyamán ment a tetovált lánynak az első része valamelyik csatornán, egy fél órát néztem belőle szerintem, de még, tehát én, én még mindig ugyanazt az élt érzem benne, mint mondjuk a harcosok klubjában. A stáblistát vagy a castingot szerintem már nem tenné ugyanezekre az emberekre, szerintem a kor miatt. Tehát ugye már mind a 20-50 évesek, ők nem nem a jelenlegi társadalom célpontjában álló férfi közek szerintem, ez az 50-es mm. korosztály. Tehát itt megint valamilyen 30-as forma embereket keresne. Vagy az is lehet, hogy most már nőkkel csinálná meg. Tom nem, Hardy ja, esetleg, ja. mint Tyler Durden az... Igen, Tom Hardy és akkor a, a hétköznapi fazonra meg mit tudom én valakit. Nem, hát akkor inkább az a Tyler nem? Nem tudom mondjuk, hogy ki hogy működne, de vagy, vagy a Jared mert az nem öregszik. Nem. Ja, igen, igen. Így újra kasztingolnál. Vagy a de... Nyongó, és akkor nagyon korrektek vagyunk. Én biztos, hogy el tudnám képzelni, hogyha most uh, lenne ez a horcosok klubja, akkor tudja, hogy bevinnék ezt az egész... Uh, social media társadalmat, uh -huh. tehát, hogy Facebook, meg stb., hogy elbutítja az embert. Tehát így hát mondjuk részt... ez már a gangörben is benne volt, nem? Uh... Én azt már a lambban is éreztem, hogy az is azért, hogy megkapja uh -huh. egy picit a magáét. ugye hát, az csak egy részben szólt a házasságról, a másik rész pedig arról, hogy a, hogy a média meg az, a, az egész uh -huh. közösségi dolog miképpen befolyásolja ezt, vagy milyen hatással van rá. Hát de biztos belevinni, szembe. és tök, tök király lenne amúgy, de szerintem annyival nem lenne másabb. Szóval ugyanolyan jó lenne valószínűleg. Aha, jó. Jó, úgyhogy uh, David Fincher esetleg hallod ezt, akkor nyugodtan ír meg. Na, a harmadik az nem is villámkérdés, amely egy nagyon kedves levél, amit uh, itt kiválogattam, amit robi küldött. Kedves filmbarátok, soha nem voltam hatalmas rajongója a podcasteknek, de a ti adásotok lassan két éve minden egyes alkalommal örömmel meghallgatom. Freddy, talán a te nézőpontoddal értek egyet a legtöbbször, azonban az INA profilod még mindig meg tud lepni. <gül> Gyűrűk ura. Zoli, a humoroddal és az elméleteiddel minden hallgatót megnevettetsz, és remélem hamarosan újra hallunk az adásban. Ö, bár nem tudom, hogy a az mindig meglevettetni akkor -e. de ö, jó. Ö, Gergő. Tekintettel arra, hogy én is joghallgató vagyok, biztos vagyok benne, hogy akinek a filmek terén ilyen tárgyi tudása van, annak a jogszabályokkal sem lesz nehéz dolga. Hát, ne vitatkozzunk erről. A történelem eddig nem ezt igazolt. Jó. Black Sheep a Bad movies podcastekben való említése nem Bocsanat, a Bad a podcastekben való említése alapján kezdtem el nézni, és körülbelül egy év alatt ledaráltam az összes évadot. Remélem, Aztán sokszor film lesz még a jövőben, amit bemutattok. A lényeg, hogy további jó munkát a podcasthez és sok sikert a jövőben. Köszönjük szépen, Robi! És Köszönjük, nagyon velünk van. továbbra is. Pontozhatsz Hü? minket csillaggal a iTunes-on. Ja, tökre tök megköszönjük, és így ezt a levelet is amúgy. Ez tényleg amúgy Hü? nagyon jó ezeket hallani. Így van. Én tök vicces, hogy itt ö, megnyomtam, hogy ugye bár ö, milyen csatornákat ajánl még TV és film kategórián belül, és itt találtam egy ilyet, hogy filmb-teszt, és mondom, ez mi, az, milyen szar név ez egy, film barát, egy, egy, egy filmes podcastnek, és a filmbarátoknak volt egy ilyen tesztpróbálkozása, és fel vagyunk még film teszt alatt, ugye egy adás meghallgatható ott is, nem tudom, miért nem törölték azóta, de Ö, azok, azok nem mi vagyunk hivatalosan, úgyhogy ö, azt ne kövessétek. Jó. Hát most ott már nem tudom, miről van az a mi, milyen teszt? ITUNZON. Filz... Mi ITUNZON. Próbálkoztunk egyszer egy publikálással. Jó, ja, értem. Valami nem ö, sikerülhetett, és akkor csak így filmbétesztnek tesznek ö, neve, Aha. És Érdekes. valahogy ott maradt. Most megnéztem, most már 38 csillagunk van. Az azt a 38 szavazat. És menj el csillagunk. Várjál, várjál. A legutolsó, ez egy humoros, felkészült csapat, de van itt egy két csillagosunk is. Amúgy jó lenne, csak túl sok a snob, az ego és a troll a birka, akivel nincs baj. <gül> az én vagyok. <gül> itt vannak szöveges... <gül> igen, igen, itt az értékelések és a vélemények néha és akkor ott vannak. Én nem látok ilyet, én csak az utóbbi hármat látom, hogy köszi a előfeszítést, meg P ilyen. Pedig itt va van egy, és akkor ezt a V Warrior írta, és ő írta azt, hogy sok izé, trollok vagyunk, snobok meg egók. Edited melyik öltök a melyik? Yeah. <laughs> <laughs> hát, szedj Zoli a Én is uh -huh. Hát nem tudom, én vagyok az EGO, és akkor feldi a Snobot. Én, én a Snobot vállalom. Jó, én, én meg leszek a hólyag. Zsír. Én meg vagyok a birka király. Ja. A birka. Ez nagyon jó, ez, ez, ez sokkal jobb, mint az öt csillagozás, komolyan. Lesz. De és vágod, ezt olvassuk be ide a dicsérők helyett. Megígétek meg így. Jó, akkor beolvassuk itt is, hogy végre öt csillag, kösisrácok, kettős pont, DD, öt csillag. Örülök, hogy végre itt is hallgathatok vagytok. Öt csillag, humoros fel készült Profi csapat, ezt már bemondtam, mert jól lesik, Zsír. Na. Tehát most több a pozitív, mint a negatív, mert nem csak Egy a negatívra jobb. reagálunk. Jó? De ha ezt most okay. nem olvastad volna be, akkor valószínűleg a következő adásra ez azért billent volna egyet. <gül> mindenki elkezdő küldeni az ilyen válogatott <gül> ilyen cifra megjegyzéseket, csak hogy beolvassuk. Nem, valószínűleg nem. Csak viéskedek. Na, mielőtt elkezdjük a uh, mostaníra egyetlen mozispremiérünket, itt Gergő követelte, hogy még legyen egy rövid traileres blokk is, mert most kikerült mindenféle nagyon vár csúcs produkciónak az előzetese. Melyikkel kezdjük? Hát kezdjük, kezdjük. a pokemberrel, mindenki. Kezdjük, kezdjük a, a pokemberrel, legkirályam. Eddy követeli, úgyhogy kezdjük <síthat> <basszok>. <síthat> Még én is megnéztem, gyerekek. <síthat> És még mindig nem. Hát komolyan, el vagyok képedve, hogy mi lesz a legközelebb, hogy már ilyen, ilyen obodás lesz, mert ez a gyerek, ez hány éves lehet? Tehát ki, ki néz kb. 16-nak. 20 éves a srác, és amúgy a karakter olyan 16 körül lesz, azt hát szemem, azért 15 ez, körül lesz. Nem, nem tudom, így tök, tök, nem tudom komolyan menni ezt az egészet. De így, ebben a form hát, mert ebből a gyerekből nem nézek ki semmi ilyet. Hát Pókembernek pont ez a lényeget, Tehát itt ő, még amikor elindult itt a dolog, akkor az még középiskolás volt, meg nagyon sok ilyen visszatérő történetszál van. És ő, ugye pont ezért volt Pókember akkor a durranás még a 60-as években, amikor ugye Stanley meg Steve Ditko ugye megalkotta hogy addig ugye mindenki ilyen nagy darab, meg ö, tényleg szuperintelligens férfi volt, és mindegyik ilyen középkorú volt, és akkor bókember volt az első, akien, akire így a tinédzserek is rá tudtak rezonálni, ugye a maga a Oké, Oké, az átlagember, meg minden, de azért nekem nem kell túl esnyaló, vagy átesnyaló túlsó oldalára. Hát, Há, meg azért nem látunk korábban. Hát, szerintem Toby hát... McWire egy nyomi volt. hogy volt nyomi. Én azt a de Peter Parker-t sose szerettem különösebben. Mert ez túl, túl szerencsétlen volt, de nem volt semmi lazaság. Csak az Andrew Garfield meg ugye csak, csak Peter Parkernek volt igazán jó, mert ő a szenzációsal jó csak ott meg ugye a filmek nem működtek annyira. Még ugye a Toby mcwire meg a filmek voltak állati jók. És akkor most én ennél látom azt, hogy mind a karakter jó lesz, mert azért ez a bankrablás az erejezet, tök király volt, amikor ott így. <gül> álló még ott jó, ha is is. mondja, hogy így a Hulk is hogy így a Hulk leplezni, őket szerintem szenzációs volt, meg van egy hangulata az egésznek. Meg Michael Keaton oké, hogy szar volt a robot zsarúban, mint főgonosz, itt hátatalán egy picit jobb lesz. Talán. És akkor itt kimarad az egész bembácsi Bácsi előző Itt megének. nem lesz. Itt nem lesz Ben Na, elméletileg. Tehát itt, itt így fog indulni. Szerintem működik a humor. a, a, a Végén az a hajós az nekem egy picit, hogy emlékeztetett a második részre. É, tehát ja. az remélem, hogy azért egy picit máshova fogják kifuttatni, vagy nem tudom, tehát nem ugyanaz lesz a történetszál, vagy a történetben a szerepe. De, de nekem minden fronton működött. Úgyhogy én borzasztóan hát meg, várom. Meg azt már tudjuk, hogy a Robert Downey Jr., a Tony Stark, meg a, a Pókember, tehát a Peter Parker között azért működik a kémia, igen. A, ha csak ugyanazt a kémiát meg tudják tartani, ami abban talán két jelenetben meg volt köztük az Amerika Kapitány 3 akkor azért nem hát lesz itt a Trader apján is jónak tűnt. Igen. Az az, és... az az ölelkezős kis hülyeség. Ez is ilyen kis, kis buta jelenet, de szerintem rettentően szórakoztató. Igen, és, és érdekes a, ez a... Tehát nekem ez ilyen kicsit kettős, hogy egyrészt tökre örülök, hogy nem kell harmadjára is megnézni Ben Bácsi halálát, mert kifutnék a világból, ha még egyszer meg kéne nézni ugyanazt. De, de meg jó ez, hogy most akkor így úgymond a, már ilyen team-up van, tehát hogy már őt is kezdik bevenni ugye a csapatba, és akkor a Tony segít neki, meg feltalálja neki a dolgait. Ez egy érdekes dolog, ilyen még nem volt, én ezt itt tökre várom, meg tényleg jók együtt ők ketten, simán nézném, vagy simán néztem volna még az Amerika Kapitány 3-ba is őket, de ugyanakkor meg nekem picit az volt az érzésem, hogy mintha ezt is a Tony Stark-kal akarnák eladni, mm -hmm. vagy hát konkrétan a Robert Juniorra, mint ahogy az Amerika Kapitány 3-ba is tették. Most nem azt mondom, hogy a film aztán később vele lett eladva, vagy hogy mondjam, tehát a filmben ez már nem volt probléma, mert a filmben nagyon jól megfért ugye Robert Downey Jr. A többiek mellett, uh -huh. meg, meg ott, ott azért nem ő volt a főszereplő, vagy Hát ilyesmi. meg a konfliktusnak jó alapot adott. Igen, szerintem. igen, abszolút, tehát a filmben ez abszolút működött, csak a, ott is ez volt, hogy mintha hogyha, mint hogyha hogyha vele akarták volna eladni az Amerika Kapitány 3-at, és itt most jobban érzem ezt, hogy már a pókembert is a vasemberrel kell eladni. Ez nem Ettől még lehet, hogy ez baromi jó lesz a filmbe, és nagyon várom, csak ez nekem kicsit olyan, hogy... hogy a francia nem szabadulnak már meg a Radáni Downey annyira érződik, hogy nem szeretne már ő igazán vasembert játszani, csak gondolom köti a szerződés és a jólét, de én egy kicsit örülnék már, hogyha így elkezdenék szépen lemorzsolni ezeket a karaktereket. Nem azért, mert utálom őket, hanem mert kell most már lassan a vérfrissítés szerintem. Aha. És például ez tök jó, hogy most itt van ez az új ember, mert tudjuk jól, hogy a Tom Holland nagyon jó ebben a szerepben, legalábbis eddig, amit láttunk belőle, az jó volt. De, de remélem, hogy engednek neki tete. Tehát, hogy nem... Hát remélem, hogy úgy fog elsülni, mint, a, mint az amerika kapitány. Tehát fel akarják futtatni, Én nagyon remélem, hogy ez tényleg csak erre van, hogy oké, megmutatjuk, tényleg bevonzuk a népet, mert azért tényleg pókember, ő az talán Batman mellett az egyetlen, akire millió, milliárdos filmeket lehet építeni. Igen, És igen. ezt csak nagyon ezért tudják értem, a Disney-nél is. Hogy, hogy miért nem tudják már a, a már a promót is rábízni, de mindegy, mm -hmm. ez nyilván nálam sokkal okosabb emberek döntenek erről, akik sokkal jobban értenek hozzá, szóval befogom a számot, nem picsogok, és örülök, hogy lesz. Mert nem néz ki amúgy rossznak. Tehát nyilván nem, ezért... egyáltalán nem egyébként. Tehát teljesen korrekt. Csak, csak, csak tényleg működjön a dolog, mert ennyit, amit láttam, ez nekem nagyon tetszik. Na, apropó korrekt, akkor az új majmogolgója előzetes is kijött ahol feltettem magamnak a kérdést újfent a második rész után, hogy kinek akarja a film, hogy drukkoljunk. Nem biztos, hogy hát akkor. Hát Woody ja. Harrelsonnak. Én, én amúgy azt gondolom, hogy ennek, ennek a szériának sosem ez volt a kérdés itt, hogy most ki érdemli meg, ki nem érdemli meg, mert ha. pont attól, hogy vannak benne emberek, meg ott vannak benne a majmok, mind a kettő oldalt érted valahol, mert nyilván ember, hát emberből vagy, nyilván szeretnéd, hogy nem pusztulnak ki a faj, és szeretnéd, hogy megmaradna a dolog, de mellette pedig a majmoknál igazából nem látod, hogy ők miért érdemelnék meg például a kipusztítást. És pont ettől lesz szerintem mindenképpen, mindenféleképpen akármilyen kimenetel is van a dolognak, drámai a dolog. Oké, okay, tudjuk amúgy, hogy mi lesz a vége. Tehát tudjuk, hogy kik fognak nyerni, mert mert ez egy előzmény filmsorozat tulajdonképpen. Ha jó, de érted, ez egy előzmény filmje volt, tehát ez a klasszikus majmok bolygója filmek, hát idézőért a klasszikus úgy mondom, a régi majmok bolygója filmek közül volt egy előzményfilm, amit remékeltek 2011-ben, de ez még nem biztos, hogy ugyanoda viszik ki a sztorit. Egyébként egyetértek veled szerintem is az lesz, de e, nem biztos azért, hogy, hogy az lesz a vége, tehát hogy azért még várhatnak itt a dolgokon, mert megtehetik, tehát nem muszáj ugyanazt a vonalat végigvinniük. E, nyilván abból még több részt ki lehetne dolgozni. Vagy nem tudom, akarnak-e még nyilván majd ennek függvényében, hogy ez hogy szerepel. Én nagyon remélem, hogy jól fogom, mert megint... Na, tehát fog. a, a látvány az, az megint megintűt. Tehát az... Uh -huh elképesztő, amit a majmokkal művelnek, és megint volt egy súlyos hangulata szerintem, Woody Harrelson egy állat, őt nagyon, szeret, nagyon-nagyon szeretjük, amit tényleg belegondolni, hogy milyen legendákon kell látvágni ezeknek a majmoknak. Az előző filmben Gary <síns> menen. itt meg Woody harrelson mi lesz a következő, Clint Eastwood? <síns> Az elég part lenne, <síns> és... Mi kell vagy tényleg Menzwickerzen, és Alapból már volt itt egy érdekes kép, ugye, hogy amikor ott a, láttal a trailer végén egy olyat, hogy egy mm. gorilla egy ember mellett harcol. Igen. Tehát akkor itt most meg lesznek már a majmok is osztva, hogy akkor most hova? Hát már az elsőben is meg, vagy a másodikban is meg voltak. Igen, és akkor ezt itt tovább viszik, ez viszont szerintem nagyon érdekes lesz, és mm. hát meg, meg tényleg tehát a, a látvány, meg az akciós súlyosnak tűnik, meg tényleg azért érzed a tétjét a dolognak, hogy én nagyon lelkes lettem ettől is. Mm. Jó, és akkor marad a végére ez a tengelatjáró üldözős passág elnézést <gül> <gül> a is meg, mert mondom, mi az, hogy tengerletjáró üldözés? Én azt hittem, hogy egy tengerletjáró üldözi a másikat. De én, én, én, ilyesmi, én ilyesmit vártam. De akartál, vagy én, én nem értettem, hogy hogy, hogy jutnak tengerletjáróhoz. Jó, figyelj, Fred, te nem láttad a hatodik részt, a 6. részben kocsikkal leszednek egy sugárhajtású repülőt, tehát oh, itt jó, már nincsenek jó. ilyen, hogy fizika, logika, de... gravitáció, ez itt már rég nem létezik. Ezek meteorokat eltérít, egy motorral az hogy, lesznek. Mennyibe fogadjuk? <gül> <gül> <Igen, hatam, gül> <"Machette, gül> Egyébként, én az első részt láttam egyedül, úgyhogy fogalmam sincs az egészről, csak abból äh, ítélkezem, amit az előzetesekb látom ilyen promos képeken. Most a drog az az most milyen oldalon áll, vagy a Windiesel, még mindig egy äh, illegális. Äh, autóversenyző? Most már tengeraladjárókat is és tengeraladjáról és tengeraladjáról és kereskedik, de ennyi a különbség. Tehát. Hogy került Charlie Staron és Jeff Bridges ilyen franchise vagy? Az nem, Kurt a, volt. Vagy a költ bocsánat, Kurt Russell, igen. Hogy a Franz-val? Hát, hát nyilván azt hiszem Helen miren is benne lesz amúgy ebben Atya a filmben, csak őt nem mutatták meg talán, Hát így olvastam is talán egy ilyen cikket, hogy, a, hogy ő nagyon szeretett volna egy ilyen autós jelentet, csak azt hiszem végül nem kapott. És hát, hát nyilván pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, elvileg ez egy új bassza meg. Csak elnézések közben egy beszéltem, és a Siri aktiválódott telefonon, tehát ez, ez hangra meg. elvileg szól. Hát, mert hogyha azt mondom, hogy hey Siri, akkor egyből el, elkezd a, hangom, a hangomra figyelni, de szerintem ilyet nem mondtam. Hát a Egy mondtad. Egyenségpénzbüntetésre így tényleg beszédet el kölcsi szabálysértés miatt. Lehet, hogy... Na, mindegy elnézés. Tehát ö... nem is tudom, hol tartottam hogy a nál hogy Charlize meg valami ilyesmit ponttán. Ja, hát csak, hogy nyilván van az a pénz, és akkor biztos ezért vállalta. Kurt meg az előző részben is amúgy benne volt, amúgy is nagyon szórakoztató volt, meg szerintem amúgy ezek a filmek tök jó hangulatban készülnek, mert itt mindenki tök jó haver, mindenki tök jól elszórakozik, tudják, hogy igazából nincs tétje, mert még ha orbitálisan szar, akkor is meg fogják nézni, meg tényleg olyan elvettem, itt baromságokat csinálhatnak benne, hogy tényleg egy tenger alatt járó elő menekülnek a jeges tundrán, meg a... Nyilván meg fog jelenni ott is Jason Statham, tehát így a semmiből. Ott a tenger alatt jel, és csak ott lesz Jason Statham egy itt ott lesz szembe, el, vagy... tehát szerintem ott fog állni szembe egy, mit tudom én, egy, egy légkalapáccsal, és megállít Rakét mindenkit. Ja. De most ők, ők jók, tehát én az előzetesből az égvilágon <gül> semmit nem értettem. Tehát a, a Dwayne Johnson az most egy gonosz karakter? Vagy nem, a Dwayne egy... Johnson az egy FBI ügynök volt, ha jól emlékszem. Á, persze. Még az ötödik részben őt <gül> vezették be őt talán, és akkor ugye ő még akkor nyomozott a után, és akkor utána ugye, az ötödik rész végére elkezdte őket tisztelni, a hatodik részben nem tudom, mit csináltak, és a hetedik részben meg már velük volt, és akkor itt is evileg velük van, és akkor itt pedig ellenük fordul elméletileg a, a Vin Diesel, a Torretto. Nem tudjuk, hogy miért. Valószínűleg Jason és Jason Ő az előző részben volt, hát várjál, volt a hatodik részben, Atya, bárjá, úr, úr is. volt a hatodik részben egy ö, Luke Shaw nevű, ő fazon ő volt a Luke Evans amúgy, és ő ugye meghalt a hatodik részben, amikor lerántották a repülőgépet az autókkal, és akkor az ő testvére volt a Jason Statham, az ilyen Show, és ő még a harmadik rész végén ölte meg a, a, a, egy ázsiai fazont, jó, mert, és ebbiért nem biztánok. Ez egy nagyon bonyolult dolog, és akkor ő nem. volt így a hetedik részben a, a, a vilen ugye a, a rossz fiú, és akkor itt ugye lesítelték a rész végén, és akkor itt pedig vissza hozzák, vagy dolgozzon együtt a, a Dwayne johnson -ikkal. Na, ő, szerintem azért azt leszögezhetjük, hogy ez az egész egy, egy iszonyatos hülyeség. Tehát, az... mondjam, ez egy vicc. Nem mondod. Ez, de ugye értem, hogy ez egy vicc, tehát ezt senki nem veszik komolyan. Egyszerűen akkora nonsens az egész, hogy <tosz> tényleg röhelye az egész. Tehát én biztos vagyok benne, hogy minimális elvárásokkal fogok beülni rá, és meg az is lehet, hogy jól fogok szórakozni, de. Valahol hihetetlen azért, hogy egy, egy halálos iramban nyolc egyáltalán létezhet, de jó. Ezzel a címmel, Fate of the Furious. Hát ez is. Ja, de hát a legjobb, a legjobb az egészben, az amit az, elő, az előzetesben az volt, amikor kiírták a tagline-t, hogy, hogy a, a family hogy a család megtört, vagy valami ilyesmi, és így, atya, úristen, de dráma, hogy a családnak most és ez ég. durvább, mint egy vállópera amúgy, hát, tehát szerintem, én a házasságom felbomlását nem fogom így megélni, mencsisten, hát, hogy legyen hozzá nekem. szerencsém, de ez <gül> Állítom neked, hogy a Martin Scorsese a Sinens után könyörögni fog a receptért, hogy ezt a drámát ő valahogy hadd tudja, mert ez, ez hihetetlen. Na. A következő Scorsese filmben vagy, szerintem Dwayne Johnson meg Jason Staten fog, nem tudom, hitet teri Úgyhogy... a Balkánon, vagy nem tudom. Vagy nem, no. nem Borzalmas, de az a vicc, hogy ez olyan, mint a a x nek az előzetese, hogy így megnézted, vagy a kaptári. Megnézed, és ez biztos vagy benne, hogy ez valami akkora elképesztő hülyeség lesz, hogy ilyet még életedben nem láttál, de meg fogod nézni, mert ez, ez az a fajta, amit látni kell. Tehát, Hogyha alacsony az szölye szölye Hát az enyém nagyon alacsony, alacsony, nem is lehetne. De tényleg. De... Rohanni fogok a mozikba, moziba, mind a három felsorolt filmre, pedig tudom, hogy egyik sem lesz jó. Ez Én amúgy az előző része jól szórakoztam, relatíve. Úgy... Hát az de... még egy jobb borzalmas nagy hülyeség volt. A igen. hatodik szerintem nagyon rossz volt, tehát ez nekem nagyon volt. nem jött be. Az ötödik az, az, az, úgy, az volt úgy a legokébb. És ez ja. meg hát most Istenem, nem? Most melyikről hát... beszélünk? A halálos iramban vagy a, a rezidentív? Még nem tudok mindegy, igazán? A halálos ja. iramban <laughs> azt nem szeretem egyáltalán abból, hogy szerintem csak a, az elsőt meg a harmadikat bírom valamennyire. Tehát úgy, úgy, úgy azok úgy okék, de a többi az Jézus Mária. Az én nem fogok moziba menni a száz százalék. De ezért ki tudja, lehet. Hát, ha valahol megnézi az ember ezt, ez csak moziba kell menni. Tehát ez abszolút arra van kalibrálva. É, igen, kicsit szomorú amúgy. Az. Na, szerintem akkor lépjünk is tovább. Ebben az adásban csak egy mozis van, mert így most volt egy kis pangás a kínálatban. majd. Pedig nincs is ö... nyár hát nincs nyár, de itt a hónap második felében újra előjönnek itt a, a filmek, amikre igazán ö, érdemes majd talán beülni. Az első film, ö, vagy hát az egyetlen premierünk ebben az adásban, a Szövetségesek, Robert Zemeckisnek az új alkotása. De ő, aki, ő amúgy tavaly is jött a filmel, nem? Hát a kötél tánc. Ez a... így fossa a filmeket? Hát Hát most egy kicsit visszajött a hitemben a kötéltánc után. Te vagy az egyetlen amúgy szerintem. Mert? Akárhova ment ez a film, idehol azt írták, hogy igazából ez egy dologra jó, helyre hozza az alvási fázisaidat. Micsoda a szövetségesek? Hát, igen, mindenhol azt írják, hogy a borzasztó unalmas, hogy leesel a székről. Itt te nem láttad? Nagyon nem. <laughs> nem. Nagyon nem érdekelt ez a film, mert azon kívül, hogy tényleg ott van benne Brad Pitt, meg Mary így, így nem. Nem. Uh -huh. Én a modern Robert zemekisszel, úgy én nem tudok mihez kezdeni. Mindjárt megnézem ilyen milyen filmeket csinált mostanában, de a kötéltánccal se nagyon vásárolt meg engem. Az animációs. Mi volt az a karácsonyi éneket csinálta. Orient Express. Na az sem. Nem a kényszer leszállás, az, az, az király volt például. Az jó éldául. volt. Na, az jó volt. A karácsonyi éneket. Nem láttam, a Beowulf, az, az fura film. Na, nagyon az egy érdekes dolog. A számkivetett volt az utolsó, amit úgy tényleg feltétel nélkül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon szerettem. Uh -huh. jó. 16 éve. Hát akkor, uh, Black Sheep uh, te is láttad ezt a filmet. Igen, igen. És... Uh, hát akkor miről is szól igazából aki látta az előzetest az esetleg félhetett attól, hogy az így elárul szinte mindent és szerencsére nem volt teljesen a helyzet, úgyhogy hát gyorsan így a, a, a sztorit hogy Brad Pitt és Kotiard egy ilyen hát, mi, hát ilyen, ilyen ügynökök voltak gyakorlatilag ilyen, ilyen fedett akcióban háboros kémet Hát háborús kémek így van, casablanca egy titkos külletésen voltak, kiadták magukat házaspárnak, hogy egy, egy fogadó esten a nagykövetet, ugye? A német nagykövetet megöljék. Uh -huh. Igen, igen, azt. Nagykövet volt, igen. És hát ezt az akciót láthatjuk a film első felében, és utána kezdődik egy új történet, hogy ők ketten összeházasolnak van, gyerekük meg minden, még mindig tart a háború, de már Londonban vannak, és Brad Pitt még mindig a, a katonaságnál dolgozik, és kap egy úgymond egy ilyen információt, hogy elég nagy a valószínűsége, hogy a felesége titokban a németeknek jelent. És hát ő kikéri magának, hogy ez lehetetlen, meg minden, de itt elég sok minden arra utal, hogy ez igaz, és 72 órája van, hogy ez kiderítse, mert különben erős következményei lesznek. És aztán hát így elkezdő is nyomozni, és utána megpróbál utána járni, hogy lehetséges -e az egész, vagy csak egy aljas rágalom. És nagyjából így ez a filmnek a második fele, és hogy mondtam, nekem nagyon tetszett ez a film egyáltalán nem ö, számítottam arra, hogy a filmnek az első fele egy teljesen új story szál, úgymond. Tehát az előzetesben ez így nem kapott ö, nagy szerepet, hogy, hogy ott milyen küldetésem vannak. És ö, az, amit az előzetesben látunk, az gyakorlatilag így a filmben egy nagyon kis, kis szegment, és onnantól kezdve is még vannak ö, meglepő fordulatok. Úgyhogy ö, én, én egyáltalán nem mondanám, hogy unatkoztam. Ö, nagyon, nagyon jó volt látni egy ilyenfajta filmet megint. Tehát ami így nem, nem rohant, ö, nem volt túl hosszú sem igazából, de így, így mindenre tök jó kiasználta az idejét, hogy felvezessen dolgokat. Ez a ö, nagyköveti merénylet szerintem parádéson lett felvezetve, vagy ö, mikre kell ügyelni ők, meg stb., és a végén ez a második szála a potenciális ügynök feleséggel is szerintem kifejezetten izgalmas volt. És nem előrelátható. Úgyhogy nem tudom, blackship te is így látod -e. Abszolút. Azt jó, hogy mondtad, hogy, hogy te is kitértél erre, mert én se igazán értem, hogy miért tartják ezt ilyen sokan unalmasnak, mert tény, hogy nem gyors, tehát ez nem egy pörgős film, de, de egyáltalán nem unalmas, mert mert ha nem is mindig akció van benne, de mindig történik valami érdekes dolog, ha más nem, akkor a második felében, ugye, ott, ott szinte folyamatosan benned van ez a két, mm. hely, hogy most tényleg izéje, ügynöke, vagy, vagy valami más dolog van a háttérben, ugye ott jó. felmerülnek lehetőségek, hogy miért lehet, hogy az, és miért lehet, hogy nem az. Jó. Ö, és egyébként, ja, jó. Nagyon jó volt az a, az a merényletes jelenet, Te a felvezetés is, meg maga a merénylet is kurva jó volt, szóval mm. Meg úgy általában azért iszonyú jó akció jelenetek vannak a filmben, de mm. eh, nem sok, de azok baromi jól vannak megcsinálva. Eh, meg hát az egyik legjobb jelenet az volt, amikor bezuhant a, a... <kül> igen, igen. nem mondom el, hogy mikor és hova. Hát az valami embertelenül az jó volt, volt megcsinálva, az igen. nagyon para volt iszonyatosan tetszett. Ott olyan szinten szökött föl az adrenalinben nem attól a jelenettől, hogy az ami elképesztő volt. Igen, uh, ilyet ritkán látni. Igen. Pedig, pedig hát háborúban ez, ez adja, tök, magát, uh, és, adja magát. Így van. És az egész helyzetnek a bizarsága, meg tehát egy látványilag is, szerintem az, az, az fenséges volt az a jelenet. Uh, tényleg tele van a film ilyenekkel. Tehát ott van az a, hov, a homokviharos jelenet, tehát szerintem az is baromi jó volt. Nagyon hangulatos. Igen, igen, igen. Uh, Ilyen emlékezetes szexjelenetet is rég szerintem. Igen, Talán nagy a útban ban nagyon... utoljára. Ja. Azt még mindig nem láttam, de, de tényleg, tényleg nagyon... Meg a virsli van. Jó, hát igen, az, az, ja. az egy másik kategória, másik a... dimenzió Az filmtörténelem, az. nekem elünk össze Hát, de tényleg és... nagyon ízléses volt. Ja. <laughs> Mint a virsli <laughs> A virsli volt a, a, ízléses, nem, a... a homokviharos. A virsli az ízletes volt. Ja, az... Uh, Vegyes vágott. Igen. Meg uh, nagyon profin van megcsinálva a film. Gyönyörű az operatőri munka, és érződik rajta, hogy, hogy hozzáértő emberek csináltak. Tehát tényleg nagyon profi munka az egész. És tényleg jó egy ilyen filmet látni. Tehát jó, hogy egy klasszikusabb, ilyen háborús kém-triller, amit nekem végig az a fejembe, hogy ez biztos a Ken Follett írta, mert ő írt tonna számra ilyen kémregényeket. Uh -huh. és nagyon felülülő volt, és sokkal jobb lehetett volna, hogyha a Brad Pitt kicsit megerőlteti magát, és csinál valamit, mert én nem tudom, mikor láttam ennyire rossz a Brad pitt utoljára. Freddy twitter hogy szerinted a Botox tehet róla, hogy ő nagyon szeretett volna. Én nem tudom, lehet, de, de tragikus volt. De hát de nagyon szörnyű arca van. Iszonyatosan Tehát... nézett ki, és iszonyatosan játszott. Az a baj, de... hogy ez most nem csak egy olyan, hogy oké, okay, itt van a Brad Pitt, de mondjuk cserébe ott van a Marion Cotillard, aki viszont fantasztikus, Ilyen. és gyönyörű szép. De itt az a baj, hogy a Brad Pitt megöli kettejük között a, a szikrát, a kémiát. Tehát a, és hát ugye erre épül a film, uh -huh. hogy ők ketten összejönnek, és akkora az szerelem, hogy azt a mindenit, és a cotillard ezt láttam is, de a Brad Pitt az... Nem csak, hogy... Cameo. valaki Valaki egyetértel ember nagyon... Jó. Ne. Na, pillanat, mindjárt jövök. Mesej, Black érdekes! Szóval, uh, szóval... az a baja az egészsel, hogy, hogy nem hiszed el... Hogy, vagy jó, valamennyire elhiszed, mert a történet jól van adagolva. Tehát jól... Jó a párbeszédek, jó, jó az egész dramaturgia, tehát a történet rávezet arra, hogy ők ketten tényleg mennyire egymásba havarodtak, és mennyire fontosak egymásnak, de ha a Brad pitt volna, akkor, akkor ez az egész film konkrétan saját dugájába dölt volna nagyon hamar, de egyébként annyira béna az egész ember, hogy a film elején nekem azon járt az eszem, hogy ugye az a vicc, hogy ezzel az arcjátékkal játszik kémet. Tehát ugye a kémnek a feladata az, hogy más embernek tetesse magát. Tehát a kém az Bocsász, valahol... egy pillanat, mindjárt jövök, egy, itt helyzet van valami. Jövök. Sem probléma. Tehát, hogy a kém az valahol olyan, mint a színész, hogy meg el kell játszani a magát, elő kell adni a magát, más embernek tetetetni a magát. És hogyha minden kém olyan lett volna a második világháborúban, mint a Brett, mint ebben a filmben, akkor olyan gyorsan veszítették volna el a háborút a britek, hogy észre se vették volna. Hogy el, tehát belépnek és elveszítik. Úgyhogy nagyon rossz választás volt, egy, egy, pont egy olyan szereplő, amire, amire pont, hogy uh, hogy mondjam, erre a szerepre még különösen rossz választás volt a Brad Pitt, mert önmagában is rossz volt, de erre a szerepre meg pláne. Uh, egyébként szerintem is nagyon korrekt film. Uh, tényleg az nem igazán értem, hogy miért ilyen langyos a fogadtatása, meg ugye Amerikába bukott is. Uh, valószínűleg vagy az, az valószínűleg tartom, hogy pont a témája miatt, mert, mert nem, ma már annyira nem zabálják ezeket a filmeket, de szerintem egy megnézést így simán megér, főleg most így, hát most már ugye nem, de mondjuk így az előző két hét alatt ebben a kis pangásban, ebben a kis e, nyugisabb időszakban e, egy abszolút jó nézni való volt szerintem a Hát nem tudom. Úgy nagyjából ennyi. Nem tudom, Freddy visszatértem már azóta. Majd szólni fog szerintem. Jó. De amúgy, tehát ez, ez nem egy ilyen kasszablanka akart lenni? Az eleje. Az, az eleje. első fele az ilyen kaszablankás, de hát jóval akciódúsabb, uh -huh. és így a második fele az meg, Tehát a második fele az ilyen, az ilyen, hogy mondják ezt a paranolja a trillerekre. Igen, ilyen suspense thriller, hogy most, ahogy nyomoz ugye a Brad Pitt, azt mondjuk Freddy nem mondta, hogy ő neki nem szabadna nyomozni a felesége után, tehát ő uh -huh. ő neki azt mondja el a felettesei, hogy ne nyomozzon, hanem van egy ilyen um, Megoldott csoport. Aha. Igen, van, van egy protokoll, amin a, a, a gyanús embereket ezen le tudják szűrni, és akkor ez 72 órának az átfutási ideje, és addig ő üljön a seggén, és ne csináljon semmit. Viszont ő, ő tudja, hogy ha bebizonyosodik, hogy a felesége kém, akkor, akkor le kell, hogy. Tehát akkor le fogják, akkor ki fogják végezni, és azért nyomoz, hogy ezt megakadályozza. Tehát, hogy hamarabb tudja meg, mint ahogy letelik ez a 72 óra, és ez ad egy kis plusz száz az egésznek. És tényleg, abszolút működik az első fele is a filmnek, a második fele az szerintem egy kicsit jobban is, üh, és és van értelme így, tehát volt értelme egy kettészedé, tehát nem az van, hogy így mondjuk az első fele is működik, meg a második fele is működik, de a kettő együtt valahogy nem, hanem így abszolút egyben van az egész. Nem azt mondom, hogy az évfilmje, vagy ilyesmi, de nagyon kellemes meglepetés volt nekem is. Úgyhogy üh, ja. Én ennek még a trailerét sem tudtam amúgy megnézni, Egyszer nem érdekelt. És Ahogy annyira engem sem, én is Randi, tehát Randira mentünk mi is, és úgy néztük, tehát igazából ez volt az a film, ami még érdekel, vagy már érdekel, de még nem láttuk. Világháborús kémes Randi film, az szép. Abszolút, hát figyelj. De figyelj, de az a jó, hogy tényleg jó Randi filmnek, mert van benne romantika, van benne... Tehát van benne szerelmi szál, tehát tetszik a csajoknak, de van benne feszültség és van benne action. Úgyhogy tetszik a pasitnak is. És így kicsit, se, kicsit beszéltem általánosságban, áh, uh -huh. nem, nem, nem, nem, nem volt Nem, nem, rá, ezt, akart, ezt a szót kerestem, igen, nem voltam sztereotípikus. Uh -huh. Úgyhogy jó kis film. Na, hát pont ezt így kivontad, és már csukordott is az ajtó. Na, itt vagyok. <hums> Minden és uh, Most a Freddynél kapta el a hányást. Oh, szegény. De nagyon ügyesen... Uh, megoldotta a gyerek, hogy szólt. Ez most podcast történelem volt. <gül> vagy folytatátok az adást? Hát így közben beszéltünk. Közben le vagy... a Jó, jó, jó, nagyon jó. Hát... Mindent megbeszéltünk. Én a gondolkoztam, a hogy, hogy... hogy áttérünk a következő fülsők, nem tudom átvenni a, a stapéta. Én, én még annyit akarnék mondani, ha, hogy nem tudom, mit mondtál még Brad Pitt témában, hogy tényleg kettőjük közülül a gyengébb láncszem. De ö, olyan borzasztó nagy bajom nem volt vele, de tényleg szóval így a, a mimikája az látványosan károsult a botox által. Tehát nekem ne próbálja beadni, hogy ő nem plastikázott ott valamit, vagy injekciózott, mert tényleg szörnyű volt ránézni. Tehát Tyler Durden ezt látná, akkor két lábbal rúgná be. És a film végén volt egy olyan felesleges öt perc, tehát az a... Ö, nem tudom, Blackship emlékszel arra? itt a, a bunkerben, a... és folyamatosan kamerázták a Bret Pittet? <gül> nem, hanem a, a, van egy levél, levél igen, igen, igen. Azt szerintem iszonyatosan szájbarágos volt. Tehát az úgy, ahogy van, ki lehetett volna hagyni. Az előtte lévő jelenet szerintem ezt mind tökéletesen elmondta szavak nélkül, amit itt leírt. Tehát ugyanazt éreztem, mint az érkezésnél, hogy hogy a film nem tudta, hogy pontosan tűnt. mikor kellett volna abba hagyni. Ö, engem annyira nem zavart, de, de ja, egyébként tényleg benne volt az előző jelenetben is minden. Mm. Még azt Jó. említettem itt a Gergőnek az előbb, még nem voltál itt, hogy azért az milyen ki már, hogy pont egy kém szerepére szerződtették a Brad Pittet. Tehát, hogy, hogy pont egy kémet kellett így előadnia ezzel Jó. a mimikával, tehát szörnyű volt. Ott a film elején azon gondolkodtam, hogy simán elveszítették volna a háborút, hogyha ilyen kémjeik lennének, mint a Brad Pitt, mert abszolút nem tudott eladni. Tehát ott az a kártyás jelenet az olyan volt, hogy így lerít róla, hogy nem, nem, nem, vagy valami nem simmel a csávóval. Tehát, hogy a, Külön, tiszt... hogy itt egymásra egy egy néztek meg ilyenek, tehát ez... Ja, tehát mint kém, a Brad Pittet szerintem az első vizsgán ki kellett volna, hogy rúgják. Uh -huh. Ez szörnyű volt. Hát a franciája jó volt azért, a szóval hát... kell tenni, hogy... Jó, oké. Okay. képest, szinkronos volt így, a, a filmfele az így a Igen volt. Tiszta, ezért bestem ott is ez volt, egy szinkronos, és őtünk vele több volt a feliratos rész, mint a igen, szinkronos. Igen, igen, igen. Ja. Jó, na akkor elnézős itt a közjátékért. Uh, lehet, hogy majd, uh, még egyszer kimegy, akkor minden okése. Tehát kérem szépen, ez, ez vágatlanok vagyunk, úgyhogy uh, nagyon büszke vagyok szólt. Így van. Na, has. Uh, ez volt az első karácsonyi film, amit a Gergő <gül> nézetett meg a Black Sheppel. Így van. Na, akkor... Black Sheep tiledapája, megint csak. <gül> <gül> Hás, ez egy, ahogy már az előző adásban így valamennyire mondtad Gergő, ez egy home invasion film, vagyis egy ilyen egyházban játszódó, ilyen horror per triller de inkább thriller, ilyen menekülős, bujkálós, egymást agyongyilkolós thriller. Arról szól, hogy van egy lány, aki süket néma, egy vidéki házikóban az erdő közepén, a legközelebbi szomszédja is így a világ végén van, és megtámadja őt egy fazon, ő bezárkózik a házba, és egy ilyen macskaegérjáték játék alakul ki, hogy a fickó próbál bejutni a házba, míg a nő próbálja nem beengedni, és valahogy elintézni, hogy, hogy így eltűnjön valamilyen módon a fickó az ajtóból. És a fickó elég nyilvánvalóvá tesz, hogy meg akarja ölni, de azt nem, hogy miért. Uh -huh. Ennyi, egy viszonylag egyszerű film, Ö és tök jó film. Szerintem. Yay! Fás... <gül> Volt egy kis feszültség, éreztem a levegőben. <gül> nem, tehát tényleg egy, egy nagyon korrekt home invasion ilyen thriller. Horrornak nem nagyon nevezném, mert nem igazán ijesztő. Tehát ha a vaksötét horror, akkor ez biztos, hogy nem az. De már a vaksötét is azért olyan félig meddig Rezgett a réc. Igen, Aha. ott is rezgett azért a réc ez inkább a suspense-re épít, és a, a feszültségnek a, a fokozatos adagolásába, és ebben nagyon-nagyon jó a film, hogy egyrészt abban, hogy, hogy az információkat ügyesen tartja vissza, tehát tényleg nem tudod, hogy mi, a, mi ennek a támadónak a szándéka, és ezt folyamatosan a homályba tartja, és a végén ezzel kapcsolatban még egy fordulatot is be tud hozni, ami az ilyen filmek, tehát egy olyan fordulatot, amire én nem számítottam igazából, mert, mert az ilyen filmekre ez nem jellemző, hogy így, így fejezik be, vagy hogy ilyen motivációt adnak a, a támadóknak, vagy ha támadónak, mert ugye itt most csak egy van. De de nagyon, nagyon feszült a film, folyamatosan, tehát azt 70 vagy 75 perc az egész, tehát ilyen röhelyesen rövid, és tényleg pont ez pont az a hosszavibe így faszán minden belefér, mert. Mert tényleg az egész ennyi, amit elmondtam, és ez, ez így 70, percbe, 70 percet ezzel nagyon ügyesen ki tudtak tölteni. Külön ki kell emelnem azt a jelenetet, amikor megérkezik a szomszéd trác. Hát az valami eszméletlen jó volt. Igen. Az, az annyira feszült volt, annyira izgalmas, hogy azt tanítani lehetne. Ö, és igazából gondolkodom, hogy mit mondhatnék még, mert nagyon más nem tudok. Tehát a színészek azok olyan átlagosan jók, semmi kiemelkedő, de korrektek. Úgy nagyon karakterek nincsenek, mert senkit sem tudsz megismerni, mert tényleg annyit tudsz róluk, hogy az egyik oldalon van a nő, aki bajban van, a másik oldalon a fickó, aki meg akarja ölni. Hát meg a nő nem is nagyon tud ugye kommunikálni a filmben. Igen, igen. Mindjárt erre is Gondolatok nem hallatszanak? Nem. Nem, nem. Nincsen tőlem. Hát csak az arcán <gül> látszik a nőnek, és annyi. Aha. Tehát az aki más nem tudsz. Igen, és így mondjuk könnyű szimpatizálni a nővel. Tehát nincs az, mint a vaklár. Vaklár? De milyen vagy a <gül> <gül> Ott is lehetett szimpatizálni. <gül> <gül> ott is lehetett, igen. <gül> ott ott hirtelen a zavara volt. Nem is tudod, kivel szimpatizálni. Nem, a vak hogy ott igazán senkivel se lehetett szimpatizálni. Pont azért, mert tudtad a motivációkat pontosan, hogy ki mit miért csinál. Itt pont ezért könnyű szimpatizálni a nővel, és tényleg nagyon rendben van az egész, az ilyen, ilyen ha ehhez hasonló trillerek uh, rajongóinak abszolút tudom ajánlani, mert egy nagyon, nagyon pöpeckis film. Az egyetlen problémám vele, hogy egy nagyon pöpeckis thriller, de ennyi. Nem igazán, nem igazán vitt semmi extrát bele, például azzal kapcsolatban, hogy a főszereplőnő Süket Néma. Ez így... Szerintem nagyon jó hoztak hozta ki belőle, Szerint tehát amikor nem például nem nem a csaj ugye ott, amikor bemegy a bemegy a fazon a házba. Igen. És háttal van neki. És látod, az az a, isten a kamerában ott látod, hogy a, a nő az úgy tök lazán el van, ott csinálja a ja, dolgát, tudom, az elejére gondolsz. Igen, igen, igen. És akkor ott van bent a, bent van a házban, és egyszerűen így, így integet meg minden, és nem veszi észre. Jó, csak érted. ott van a hátul ugye a homályban, és mondom, hogy passzeg, nézzél már oda, hogy valami történik fog, hát mi az Isten? Jó csak érted, ha felvett volna egy fülest és elkezdett volna zenét hallgatni, ugyanígy tartalani, tehát hogy ez most, ez nem akkora dolog szerintem. De és utána meg ugye közben beszélt valakivel, és mondja is, hogy van ott valami a háttérben. Igen, igen, az jó volt. Az jó és a nő, volt, nő meg egyáltalán nem tudja, és ezek szerintem tök faszán működtek. Szerintem meg ezek jók voltak, amik nem igényelték feltétlenül, hogy a nősüket legyen. Én ezt uh -huh. úgy éreztem, hogy ez végig lóg a levegőben, és nem igazán kezdtek vele semmit. Ugye a végén volt egy ilyen fürdőkádas vagy fürdőszobás jelenet, ahol kihoztak belőle valamit, de az is minimális volt. Nem volt rossz, de olyan oké, okay, uh -huh. meg, meg volt egy ilyen belső monológos rész, na az úgy nagyon fura volt. Tehát az, az pont amiatt, hogy nem nagyon használja ezt a film, az úgy nagyon kilógott nekem a a filmből annak ellenére, hogy önmagában az se lett volna rossz, mert egy érdekes megoldás volt, de, de nekem kilógott a filmből. Úgyhogy ez volt az egyetlen bajom, így főleg a vak után volt ez kicsit fájó, ott, ott sem mondom, hogy kimaxolták azt, hogy ugye a, a fickó vak, de azért uh -huh. sokkal többet kihoztak belőle, mint abból, hogy itt a nő süket De de még hogyha nem lett volna süketni, ez akkor is egy működőképes thriller lett volna. Tehát nem azt mondom, hogy emiatt lett rossz, hanem emiatt, lett, vagy emiatt nem lett jobb, mint egy átlagos ilyen, jó kis ilyen home invasion-os film. Egyszer abszolút megéri megnézni. Tényleg teljesen jó. Ja, és kellően brutális. Azt tetszett benne. Jó véres, yeah. jó brutális. Fájnak a, a sebek, meg a csonttörések, meg hasonlók. Tehát amikor, amikor erőszak van a filmben, az úgy azért üt Úgyhogy jó volt, jó volt abszolút. Jó, ja, ennek örülök, mert, mert tényleg tehát nem kell itt nagy dolgot várni, ahogy Blackship is mondta, de, de addig, amíg nézel, és tényleg, hogyha szereted, ezt a műfajt, kell, kell egy kis izgalom, izgalom vagy feszültség, arra tökéletes. És már láttad a vaksötétet, mondjuk. Igen, ja. Jó, hát a kettő között, között mondjuk a vaksötét jobb, mint ez. Ez, e, egy uh -huh. ez egy ilyen lightosabb vaksötét. Ez egy csend. Na. Akkor ez egy sikersztori volt. Ez egy, sikersztori, ez egy volt. sikersztori volt, igen. Na, ez nagyon jó. Ilyen túl kevés volt az idei, az eddigi karácsonyi akcióinknál. Akkor most én következem a Take Shelterrel, amit a Gergő nézetett meg velem. Igen. Ez egy két éves film, vagy két-három éves film, emlékeim 11 szerint. 11-es az, Régebbi. 11-es? Igen. Aha akkor itt összekeverem valamivel, akkor ö, öt éves film. <gül> Michael Shannon-nel és Jessica Chastain-nel. Igen, hiszem, Úgy, úgy hívják. És ö, egy itthon nem nagyon ö, ismert film. Nem is ö, vetítették sehol, nem is került DVD-s forgalmazásba. Ö, miről szól ez az egész? Igazából ö, a cím alapján hát mi, hogy lehetne lefolytani, hogy ö, a helybe vagy a fedezékbe, vagy nem tudom. Bunkerbe. de ja nem bunker, az... Uh... Hát a shelter, hát ez ilyen bunker menedék. menedék. Menedék, mindegy. Na, uh, igazából arról szól a film, hogy van egy három fős család, egy uh, anyuka, aki, hát, hogy mondjam, ilyen munkákkal szerez ki zseppénzt, egy uh, férf, uh, férfi, uh, aki egy építkezésen dolgozik, és van egy süket kislányuk, aki egyébként egy egészen elbűvölő színésznő, egy kislány alakított, az egy teritalálat találat volt. És ez az apuka, ez egyik napról a másikra itt rendszeresen ilyen rémálmai, rémálmok gyötrik, és ilyen víziók vannak így napközben is, és így nem tudja, hogy ő látja ezt, vagy nem. Mik, mik vannak ezekben a rémámokban, hogy jön egy nagy vihar, és azzal kapcsolatosan valami valamiféle tényező, hogy ilyen asztalan emberek jelennek meg, és elrabolják a lányát, vagy madarak, furcsa. Furcsa mód röpködnek, és egy óriási vihar közeleg, ami gyakorlatilag mindent elpusztít. És akkor hát lesz ennek az egésznek, és elkezd egy ilyen, ilyen, hát ilyen légvédelmi bunkert építeni gyakorlatilag, egy ilyen menedéket. És hát sok ideig nem igazán tudja megindokolni a feleségének, hogy miért csinálja ezt, miért költ pénzt ilyen hülyeségre, amikor sokkal fontosabb dolgokra kéne és hát így ezt láthatjuk, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk, lesz-e bármi is ezekből a víziókból, és hogy hogyan reagál a, a munkai környezete is. Hát ez egy elég érdekes filmélmény volt gyakorlatilag, mert egy fogalm se volt, hogy mire megy ki az egész, és a film két órás majdnem, és igazából ezt az egész víziós történetszállat, ezt újra meg újra láthatjuk, így kb. 10 perces rotációban, hogy csak én láttam ezt? Nem, ez álom volt? Mégsem volt álom, és utána elmegy pszichológushoz, meg ilyenek, és mondom, ezt így a film nagyon-nagyon sokszor ellövi, ez én ízlésemhez képes kicsit túl sokszor is, tehát így a negyedik után már felfogtam, hogy oké, okay, lépjünk tovább ezen, de a film az nagyon ragaszkodott ehhez, de úgy voltam vele, hogy oké, okay, biztos megvan rá az oka, a végén kell, hogy legyen valami sruszpoén, és hát végül is volt az utolsó 20 perc egy teljesen másfajta ritmusba megy át. A filmnek a vége az nagyon felcseszett, itt írtam is a Gergőnek, hogy, <gül> hogy ez, a, ez a rendező, ez egy, ez egy állat, ez, ez így nagyon nem esett jól, ahogy végzelőtt a film, de... Miért? Majd... te is láttad? Hát nekem ez az egyik kedvenc filmem, nem viccelj már. Én azt néztem meg, én a Black Ship miatt néztem meg ezt a filmet, mert hogy ő mennyire szereti. Ö... Ez, ez, ez egy ilyen járvány. Az nem, amíg ez, ez megy át, addig nincs gond. Hát most uh, nem tudom, nem akarom spoiler kimondani. kimondani. Ja, ja, hát a ja, filmnek, igazadvan, filmnek igazadvan, van két igen. vége gyakorlatilag, tehát amikor azt hittem, hogy ez a vége, akkor én az a boldogabb lettem volna, mint a végén bedobja az atombombát. Nem, úgynek... Az. Az egy sokkal mélyebben értelmezendő befejezés, mint ahogy gondolod. Csak nincs. Tehát ott pont az van, mint ami a szövetségesekben nem, hogy ott abszolút nincs a szárbarágba, de az egy nagyon-nagyon szép befejezés szerintem. Egy gyönyörű szép. Tehát hát lehet, én nem hogy tudom, nem, különböző lehetőségek vannak a gyönek lehet, hogy különböző nézeteink vannak a gyönyörről, de, de, nem, e, de... engem felcseszett. Én így, így, így a spoilerezés miatt éget. nem merek rá Bla kérdezni. egy külön értelmezés ebben, jó? Lehet, jó, hogy az lesz. adáson kívül. Jó. Nézzétek meg, döntsétek el ti, hogy, hogy ti bódolok vagytok -e ezzel a befejezéssel, én, én nem voltam. Tök elhiszem, el hogy úgy gondolták, hogy ez egy ütős befejezése minden. Én boldogtalan voltam vele. Sőt, uh -huh. sőt, dühös is voltam, mert, mert így sajnáltam azt, amit látok. Uh -huh. és, pedig és nekem... pedig szerint ez a film azért így nem is feltétlenül az, hogy hova megy ki a végén, mert az teljesen lényegtelen. Ez a film arról szól, hogy a bizalomnak milyen határai vannak, hogy meddig vagy te hajlandó hinni az embernek. Tehát, hogy ez, hogy valaki megvan valamiról győződve. És te, igen. és te most vagy szembe vele, és akár még tönkre is teszed a kapcsolatotokat, hát akkor is ellenállsz neki, vagy pedig engedsz? Igen, a, a csávó beengeded. is miért csinálta viszont, tehát ö, hogy mondjam, nem éreztem azt, hogy miért ilyen a feleségével szemben ö, egy bizonyos ponton aztán végre megnyílt, és onnantól kezdve láthattuk, hogy ez a nő ez így annyira nem veti meg ezért, csak rohadtul nem, nem tűrte ezt a titkolózást, mert a csávó tényleg hülyén viselkedett, tehát ez sokkal okosabban is csinálta volna akár a kollégájával szemben, aki egyébként a, ugyanúgy a gangster korzóban ismerős volt, tehát egy ilyen kis revival itt, ő volt a naki Thompson, a Steve Bush a tesója, a kollégája, Úgyhogy, egy, egy érdekes film volt, de nem tudom, kicsit rövidebb lehetett volna, és mondom, a, a vége az, az egy gyomros volt. Az úgy tudtam volna élni gyomros nélkül. <gül> de... Kicsit óvas utána annak a befejezésnek, hogy van egy másik értelmezés, és valószínűleg te azt nem láttad mögé, de az, az egész más megvilágításba helyezi az egészet. Aha. Jó. Tehát ott egy jóval mélyebb jelentés van a befejezés mögött, csak valószínűleg nem vetted észre, mert tényleg egyáltalán nincs tényleg szájbarágva. Aha. De érdemes esetleg utána olvasni, hát átlag kicsit változik jó. ott a véleményed. Adáson mert... kívül megdumáljuk is akkor. Úgyis jó. Úgy, úgy jó lesz. Na, úgyhogy hogy nem, nem mondom, hogy életem filmje volt, de ö, azt tudom mondani, hogy szerintem egy, egy filmjelménnyel mindenképp gazdagabb lettem. És ott van Michael Shannon és Michael Shannon is, aki egyébként szerintem a Jessica Chastain jobban alakított nála szerintem tehát ez a Michael Shannon egy kicsit így, így nem mondjam 25-ször eljátszotta ugyanazt kicsit így lehetett volna színesebb is a portfóliója de nem tudom északai ragadozókban azért jobb volt de a film is egyébként mindenképp megér egy megnézést Na, akkor uh, most megint én következem. Én a Black Sheep-től kaptam a Casino uh, megtekintésre. Uh, miért is? Azért, mert, mert mondtad, hogy nem láttál még új Bondot. A régieket mm -hmm. meg nem annyira szeretted, és gondoltam, hogy ez egy jó próbálja lenne annak, hogy esetleg ez az új Bond, mert hogy ez azért egy jóval újabb irány, vagy egy újabb mm -hmm. stílusú Bond, ha egy esetleg ez megtetszik. Mm -hmm. És akkor megnézhetél volna még egy Bond filmet ezen kívül, mert a másik nem érdemes. Aha, aha. Mert a kvantumot meg a spektrét, az, az nem, nem nagyon érdemes, de, de hát milyen volt? Mert már sejtem uh, egyébként, mert Stalking voltam az IMDb profilodon, de azért csak mondd el. Uh, ahhoz képest egy, egy, egy plusz felett még gondolj oda. Aha. Uh, most aztán egész már. Uh, mennyiben <gül> jobb embernek tűnsz, Freddy. <gül> igen, igen. Uh, nem, ne értsetek félre. Tehát uh, hozzáteszem, hogy ezután sem fogok szerintem különösebben Bondokat nézni. de Egynek teljesen korrekt volt. Uh, ahogy mondta is a Blackship, én valamelyik Pierce Brosnan-esnél így kiszártam, hogy mondom, én, én erre nem több időt, mert ez tökre nem az én világom. És ahhoz képest megértettem, hogy mire gondoltál, hogy ez egy ilyen nem bondos Bond film, mert sok dologban tényleg visszavettek ebből a túlzott elegáns szuperbondból, aki hogy mondjam, csak smokingba járkál még a pékségbe is, meg 25 ezer szuperkütyű van minden másik szuperkütyűben elrejtve, meg, meg stb. Itt is volt ilyen, azért nem, nem mentes se. tehát itt látszott, hogy van egyfajta szint, amit mindig meg kell lépni. Tehát kell a Bond, James Bond, a is dolgot azt mondjuk ügyesen kiparodizálták. Meg, meg az itt is volt csodaküttyű, tehát amikor a kocsiban egy kész defibrillátor szett meg, én nem tudom, mi minden volt a, a kesztyűtartóban, azért uh -huh. az, az bondos volt. De ugyanakkor tényleg látszott, hogy ez, ez egy ilyen másfajta bond, tehát kicsit ilyen megviselt arcú Daniel reggel. filmben van egy elég impozáns, ilyen üldözéses jelenet az elején, amikor egy ilyen szuper akrobata csávót üldöz ő, és utána még a szuper akrobata csávó egy ilyen kis nyíláson ja, az, az, az, a, az legendás a Daniel Craig csak átfut a falon ja, azt a jelenetet sem láttad esetleg, mert az eléggé híres a nem, mind, nem nekem így teljesen Aha. új volt gyakorlatilag hát egy rész volt ismerős, amikor a Daniel Craig a tökéletes kocka hason, mindenek kijön a vízből. Jó, nem hát tudom, én ezt? így ándalan lehetett látni mindenféle klipben. De szerintem egy jó választás Daniel Craig erre a szerepről. És a kínzós jelenet? A kínzós jelenet az abból a szempontból volt lenyűgöző. Ez nekem teljesen úgy volt. Nyilván mindenki ismeri, hogy Daniel egy ilyen félméter átmérőjű rátmérőjű így ándon golyón csapkodnak teljesen ledöbbentem, hogy oké. Okay. <gül> Ennél szerintem létezik egyszerű mód is, de hát miért ne? nem sok. Tehát. Fájdalmasabb nem sok, de... A még ugyanakkor... ezt hogy tették bele a korhatárba, őszintén szólva? Tehát én nekem ez hát... annyira, annyira kínzott, én nem tudom, hogy... <gül> miért kell így megviselni az egy kis pici lelkemet? Mert, hát, mert, mert Emlékezetesnek emlékezetes. De ugyanakkor James Bond libidója azért nem semmi, hogy egy ilyen akció után este már ketyintett Eva green tehát Hát az, én... az a kinev! Ugye, az, az, az <gül> amikor nekem ilyen, ilyen görögdínja nagyságúra kínozzák a golyóimat, nem hiszem, hogy még Eva Green-nel is kedvem vennem. Jó, de venn. Jameson Bele a is... golyói vannak, tehát csak levette főrökött egy másik, és kész. Ja, két ja. nulla, ha ha, ha. Ja. <gül> ja, de, de tényleg hogy mondjam, jól adta, hogy, hogy ez azt csináld, még csináld, most baloldali viszket meg ilyen. Tehát ez mondom, azt a mindenit, ez a csávó, ez nem semmi. Ö, ö, ja, megvoltak a nagyon emlékezetes részek. Furcsa mód, én tökre rültem, amikor ö, érezhetően egy ilyen gigászi pókerestre ö, kerül sor, hogy na, ez, ez most biztos jó lesz. Nem volt rossz, de egy kicsit többet vártam ettől, tehát egy, egy tök közepes pókerjelenet. Tehát itt nem tudom, a Gergő, te is láttad a szincinetti kölyköt. Yeah. Na, az például lényegesen emlékezetesebb pókerparti volt, mint ebben. Itt nem tudom, itt valahogyan mindenkinek szuper lapja volt állandóan, és mindenki átlátott mindenki, nem tudom, kicsit olyan fura volt. Így, nagyon skriptelt volt az egész, de végső soron tökre örültem ebben a filmben, hogy nem csak akció-akció-akció-akció, hanem ö, voltak beszélgetős jelentek is. Ö, úgyhogy ez egy kellemes meglepetés volt. Ö, mondjuk ez a film hosszánál kicsit érezhető volt, hogy majdnem két és fél órás volt. Ami, Igen, az egyik leghosszabb Bond film egyébként. talán a Spectrum hosszabb egyedül nála. De az is minek? Igen. <gül> <gül> ja, úgyhogy... Az is hosszú, de az még cserébe nem is jó. <gül> Uh, ettől kicsit többet reméltem, de, de végső soron egy, egy jó mix volt. Uh, kevesebb akció volt, amiért hálás volt, hálás voltam. Um, de azok mind működtek legalább. Tehát szerintem tehát az a repülőteres is példátok fasza volt. Jó. Az Hú. is jó. Volt. Há, vagy Meg amikor az Sűjedő ház ott a végén. Vagy Há, amikor a, nekem az az egyik kedvenc jelenetem, amikor autóval üldözi a lösésfőrt és kidobja az Evagrint. Egy ilyen ja, embertelenül igen. nagyot borul a kocsival. Aha. Az valami kurva jó az a jelenet. <gül> igen. Úgyhogy helyén voltak ezek. Öm... Mit lehet még mondani? A főgonoszok az, az viszont nagyon halovány volt. Matt Vickersen. A... Matt is halovány volt. Tehát most mi volt az a csávó? Mit tudtál meg róla igazából? Hát az, hogy végre egy olyan bondgonoszunk van, aki ez a, ez a nem mindent tudó örülzseni, hanem ő is tulajdonképpen sokba tartják. Hát igen, de hogy mondjam, ahhoz képest a lerépése meglepő volt, de valahol csalódást keltő is. Tehát, hogy ö, ott a kötél résznél egyszerűen csak filórával a film vége előtt kiírják. Ö, hát ez tudom. egy olyan dolog, amit bont filmben nem nagyon csináltak. Tehát... Igen, azért mondom, hogy meglepődtem mindenképp, de ezt valahogy így másképp is meg lehetett volna oldani, szerintem. Tehát a fő az, az egy kicsit gyenge volt szerintem meg, meg kicsit az előrátható volt tehát most nem hiszem hogy különösebben spoiler ezek igazából tökények mindenki akit érdekel már látott Eva Greenről szerintem így, így 1000 km kilométerről is lehetett látni hogy kettős játszmát játszik igazából nem voltam meglepődve azon mondjuk inkább hogy a végén aztán mégse hollywoodi volt a, a ha mondjam, a megmentése de... Ja, Igen, egyébként az egy, ami nekem is bajom ezzel a filmmel, ez az Eva -es szerelmi szál, ez nem annyira működik nekem. Igen. Tehát so, de nem az igazi, nem éreztem annyira a szikrát, hogy ott van ez a James Bond, aki akármelyik nőt megkaphatja, és pont az Eva Green, aki amúgy egy baromi jó nő, de ebben a filmben nem olyan, mint mondjuk a Sin City 2-ben, uh -huh. tehát Jajon. ebben nem azt az oldalát mutatja meg. Tehát, hogy a bond az mögé látott is lehet. Igen, ez a, a kekecskedés el. az elején, hogy, hogy nem bírják egymást, aztán hirtelen mégis, meg nem, nem működött a kémia, úgy igazából ezt így nem tudnám elmondani. Meg hát az elején volt az a másik csaj, akit ilyen rekordidő alatt pff, sikerül ágyba bújnia vele. Na az tehát, is ilyen bondos. Odalék, igen, ezt mondták is a spektrénél, hogy gyakorlatilag a Belucci az ilyen két kacsintás után már hetje vele. Nem tudom, de ez kicsit idegen nekem, de egynek jó volt, nem mondom, hogy különösebben kedvet kaptam tőle. A Skyfall az annyira nevesélyes még egy előre. Vagy Ö, Nem. Jövőre, igen. Na, ha már itt a nap hősebb, mondasz valamit? Nem, nem mond semmit, jó. Na, egy már Nem Na, mi is itt Hogy? Benne vagy az adásban. Aha, jó. <gül> Na most kikéri magának, hogy benne lesz a posztjegyben. Na, menjetek. most már befejezze. Hát, benne is vagy. Na. egy A Csak nét még amúgy sose lehetett hallani egy adásban, csak úgy mondtam. <gül> Aha, nem baj. Hát szerepelt már a hangjátékon is, úgyhogy. Ojaj. Oh, videki vissza fogja hallgatni. gylokgép.blog.hu egy nagyon ö, nagyon jó kis hangjáték, amit annak idején összehozta. Nagyon büszke vagyok rá. Youtube-on is fel van, gép Egy ö, női mellé karaktert alakított. Hmm. Na, ö, következő filmünk a gylokgép, amit most arra meghallgatott mindenki. Nem, a, hol tartottuk ilyen Casino Royale, ö, meg lehetett nézni ö, nem volt, hossz, nem volt rossz, nem volt rossz egyáltalán. Ö, jó, ez nekem már elég. A, a, ahhoz kevés volt, hogy meghozza a kedvemet a többi bonthoz, de ahhoz teljesen jó, hogy elmondhassam, hogy láttam egy ilyet is. És hát igazából titkolóan abban reménykedtem, hogy még a Skyfallhoz meghozza a kedvedet. Ö, lehet, de majd, majd jövő a... karácsonyra felírod akkor. <gül> nem, hát azért ennél, ennél igyekszem kiszámítani. A Skyfall adat, jobb abban. ennél? Mert egy picit. Na, hasonló, ja, talán egy picit jobb a Skyfall. Hmm az ott, hát ott Hazier Bardem, az, az, a, igen, az nagyon akja. Meg jó a filmzenéjön. Az biztos. <laughs> akkor majd megnézem. Na, a es életcélon megnézem az skyfall Na, Hát ezért már megértem. Jó, a következő film azt a Black Sheep mondta, hogy te néz nézd meg ezt a Turbo Kid nevű filmet, amire én is mondtam, hogy hú, igen, ez engem is érdekel, ez hát, megnéztem az előzetesítést, büdös életben nem fogom ezt megnézni, úgyhogy Gergő, mond meg, hogy jól döntöttem-e. Hát ez nagyon emberfüggő amúgy, szerintem. Tehát ez a Turbo Kid, ez egy... Én nem nagyon néztem utána, de ez egy Kickstarter film volt amúgy? Uh -huh. Igen, hát valami m olyasmi. Annyira rajta, hogy, hogy, hogy ez egy, egy fanfilm. Uh -huh. Tehát ez tényleg egy olyan film, amit így így valami, mert egy nagyon-nagyon gazdag ember ebben látott valami rációt, adott rá egy nagyon-nagyon-nagyon pici pénzt, és utána eljuttat a pár moziba, meg még talán szervezett neki valami kiadást is, kiadatást is. Történet röviden, ez egy ilyen posztapokaliptikus történet, ami 1997-ben játszódik amúgy. Távoli jövőben. Hát a nagyon távoli jövőben. Tehát amúgy kicsit hasonlított a Blood Dragonhoz, ugye a Far 3-nak, így a kis ah. és... Elvileg valami háború után itt van egy ilyen nagy Wasteland, tudod, ilyen földje, és hát elméletleg van egy robotokkal való háború volt. Itt nem derül ki egyáltalán a filmből amúgy, hogy mi miatt ö, ment itt szarra a világ, és itt ennek a közepén él egy, egy srác, nem derül ki a neve neki se, aki így ilyen, hát ilyen tipikus ilyen 90-es évek, 80-as évekbeli hülyeségekért rajong, és akkor így gyűjti a képregényeket, meg ott elvon, hogy magában, ugye, egy ilyen bunker bunkerben bujkál, néha eljár egy-egy közösségbe, ugye egy fosztogatnak, nem tudom, hogy összeszedik a cuccosokat, aztán becserélik vízre, meg kajára, tehát tényleg ilyen tartás miatt ugye gyűjtögeti a cuccokat majdnem, mint a Walking dead <laughs> És itt, vagy az ébredő erő elején nyilván vagy igen, lop, innen innen ezt is akartam mondani ezt. csak ez fura lett volna amúgy és um, itt találkozik az a srác, ez a fiatal srác amúgy egy ilyen 16-7 éves forma srácot kell szerintem elképzelni maximum 18, és ő találkozik egy Harley Quinn nel tehát én ezt nem tudom másképpen mondani, egy egy fiatal lányalaki aki vele egy idős kb. és ilyen nagyon fura elvarázsolt csaj, tényleg, mint a, mint a Suicide Squad van a Harley Quinn. Nekem tényleg, is ő jutott eszembe, pedig nem mint, a, a Suicide squad ja. Olcsósítani akartak volna Margot Robbie-t, simán meg tudta volna ez a csaj csinálni, szerintem tökéletesen legalább olyan szinte, mint Margot Robbie, ami nem pici szó, tehát ez nem le csinlés, senkinek se. Tényleg nagyon jól állt a lánynak. És egy ilyen nagyon uralányi, tudod, mindent szó szerint vesz, meg mindent igazából így elmagyaráz újra és újra. És egy kényelmetlenül nagyon... lelkes. Igen, de amúgy nagyon-nagyon aranyos. Tehát amúgy tényleg az a, az a, az a fajta lány, akit így Aki nem feltétlenül úgy tekintesz, hogy ő vele most így, ő így a barátnőd lesz, vagy valamire, így így segíteni akarsz neki, vigyázni mm -hmm. akarsz rá. Mm -hmm. és te, tehát nem feltétlenül úgy Nincs, nincs egy ilyen szexuális kisugárzása a csajnak egyáltalán, és így végül is összeverődnek, mert nyilván a srác azért az egyedül szeretne lenni, egy ilyen korábbi kis összetűzés miatt nem akar kötődni senkihez, de ez a lány meg ugye hát nem ért a szóból egyáltalán, és úgy szépen lassan úgy összemelegednek, ebben belekeveredik egy ilyen kopasz fél ilyen overlord, nem tudom, hogy minélnek ilyen hadúr, vagy nem tudom, olyasmi, aki pedig fogjú lejti őket egyszer, és tulajdonképpen elmenekülnek tőle, és így emiatt e, ugye elkezd rájuk vadászni, és ez a srác pedig talál valamilyen valami fegyverszerűséget, ami egy ilyen karperec, és ezzel tulajdonképpen így instant kill a dolog. Tehát rámutat valakire, és az szinte azonnal meghal, és így ugye elmenekül tőlük, és akkor így tulajdonképpen a nyomukba ered, és egy ilyen macskájagér játék tulajdonképpen a filmnek a fel, az első felelnek a felvezetése. E, nyilván aki szereti ezt a stílus, tehát ez a tipikus, nagyon-nagyon-nagyon retro, a uh, Stranger Things-et képzeljétek el ilyen posztapokaliptikus világban, ilyen nagyon-nagyon túl dopingolva. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani. És... Um, van az egésznek egy hangulata, nagyon jó zenéje van itt, ez a szokásos szinti pop, amit ilyenkor szoktak használni. Ez a Blad Dragon az zene, te jó, hogy mondott, mert nekem nem jutott eszembe, de tényleg, tehát a Blad Dragonnak volt ugyanilyen zenéje. Igen, igen, és jól is állt neki, ez is működött akkor, nagyon, ezek az egysorosok, hogy borzasztóan csízik voltak, tehát ez is. Ez is tipikus. Tehát tényleg így, mint hogyha ilyen best ofot ot néznél ezekből a ezekből a 90-es évekbeli gyerekfilmekből, amit így bekevertek ilyen posztapokaliptikus világgal, maguk a jelmezek is ilyenek voltak, a főgonosz is nagyon ilyen volt. Én amúgy a posztár meg voltam győződve, hogy ez a Dean Norris, ez a ö, Hank Schrader a Breaking Bad-ből. Mert nagyon nem. hasonlított rá, de azt találtam, hogy nem. A csillagközi invázióban volt ez a fazon, ha jól emlékszem. Ja, Mike a Michael Ironside, Side, igen. Igen, ez ő volt, és ö, ő is amúgy ilyen nagyon tipikusan viselkedett a fazon, akkor a film állati véres. Tehát olyan szintű mm -hmm. ö, trancsírozás van ebben, mint, a, mint az ívődet kettőben. Még jó, hogy az előző adásban beszéltünk benne. Annyira komikusan, idétlen az egész, ezek a. Van ez a maszkot viselő az, ez rohangá körves, és egy körfű a karján darabolja szét az embereket, A tényleg földarabolja, tehát ilyen négybe vágja az embereket, meg, meg e, t, va, valami hát meg van elképesztő. Az a, van az a preparál, vagy nem preparális, az a, az a belezős jelenet, hát az ja, jeléális, szerintem. De... Hát ez is az a bicikli, a biciklisre gondolsz. Amikor vallatja Igen, Igen, igen igen. igen, igen, az is, és is... <gül> az is olyan, annyira fura az egész, de va van egy stílusa neki, és tényleg egy ilyen, val néhol könnyebb, vagy könnyed a film az egész hangvételben, de mellette pedig olyan súlyos dolgokat látsz benne néha, tehát így a, megmutatják, hogy a srácnak a szüleivel mi történt. Uh -huh. Igen, Mert általában ezt így, így elszokták vakdosni meg minden, itt, itt, itt nem. Itt, itt folyik a vér, belek seggek, minden, darabolják az embereket, és és a legtöbbször tényleg így visszavesznek belőle, hogy jó, ez már néha öncélúnak hat, és tényleg öncélúnak hat, de pont ettől hat egy picit frissnek az egész. És én nagyon jól szórakoztam a filmen, nyilván az is hozzá tartozik, hogy nagyon-nagyon más tapos voltam, amikor én ezt néztem. Tökéletes állapot. Tényleg, erre találták volna ki a filmet, hogy így ilyenkor ezzel regenerálódjál, és ez a 93 perc, amit vele töltöttem, tök volt. Tehát Na, így nem, nem voltak benne itt sem ezek, a, amik újra definiálják a műfajt, hogy mondjuk valami egészen új dolgot hoztak volna be belőle, vagy, vagy ö, olyan elképesztően humoros lett volna, vagy olyan elképesztően érzelmes lett volna, mindenből eleget szállított. Ez inkább ilyen szerelmes levél ennek a, a retró műfajnak, igen. Egy bestow. Tehát én is azért Igazából ezt nem, direkt nem mondtam az előző adásban, hogy ez egy 18 pluszos film, mert úgy voltam vele, hogy ez akkor jó, hogyha nem tudod, bár az előzetes egyébként ezt úgy tudom, hogy valamennyire mutatja azért, hogy... Uh -huh. Nem láttam előzetes. Akkor az, az szerencsés, mert én már úgy kezdtem el, hogy, hogy ez mintha véres lenne ez a film. De direkt nem mondtam, hogy hátva meglepő rajta, mert egyrészt ezért ajánlottam, mert nekem ez volt az, ami, ahogy te is mondtad, egy kicsit frissebbé tette, hogy itt tényleg nem spórolnak a brutalitással. Tehát egészen elképesztő dolgok történnek benne. De ugyanakkor így elke van a filmnek. Tehát én se tartom egy mesterműnek közel se. De annyira lehet szeretni ezt a filmet, annyira érzedik rajta, hogy, hogy szívüket, lelküket beleadták az alkotók. Ezt ez... csinálták, ez Igen, igen, igen, igen. Ez a, ez kicsit si az... olyan, mint a Kung Fury, csak ja. kicsit így a Földön. Igen. Kicsit így a Földön. Tehát a Stranger Things az feldoppingolva, de a Kung Fury az képest pedig nagyon leszedálva, tulajdonképpen. De én nagyon örültem neki, én bírom ezt a stílustam úgy, és mondom, tehát ez a, ez a, ez a lány, akit benne volt, ekkor hívták, hogyha jól emlékszem, tehát ez, ez, ez egy tündér volt. Igen, igen, az nagyon aranyos. Meg nekem a főgonosz is tetszett ez a túl, hogy mennyire túljátszott ezt a nagyon gonosz üzletember, aki, ó, oh, félelmetesen, jó, tehát abszolút. Ja, hát meg a, a, tehát az a fordulatot is, amit beletettek a, oh, a, a, a, a főgonoszba, egy annyira átlátszó, de mégis annyira szórakoztató, hogy, hogy ja, én így nem, nem nagyon tudtam volna erre nemet mert, mondani. Igen, mert addigra már azért nem zavarnak ezek a dolgok, mert még sok ilyen van, de tényleg kiszámítható az egész film. Így, nem tudsz így úgy meglepődni rajta, mint egy, egy valóban fordulatosnak szánt filmen. De addig, amire oda jutsz, hogy mondjuk a végén jönnek a fordulatok, addigra már ilyen benfentesnek érzed magad, hogy, hogy áh igen, én tudom ám, hogy mi lesz, mert már láttam hat ilyen filmet, és így ilyen ismerősnek érzed. Tehát hogy eléri a film, hogy ilyen ismerősként mozogja a világában, miközben nézel, úgyhogy jó, na örülök, hogy tetszett, akkor ez a lényeg. Bár nagy felfedezés van, tényleg, mert most láttam, hogy a lány, ez az Apple, ez 30 évesen vagy, vagy 31 éves. Si, hogy? Hát Azt nem tudom, hogy 1900, kom... Vagy várjál, megnézem még egyszer, de én 1985-öt látok itt. Hát pedig az 30-nál van a, a 30. Igen, igen. Ráadásul ma, ma lett 31-gyomú. Akkor is reméltes, ezzel ajándékoztuk most meg, remélem. E, ennyi jár neki, ennyi jár neki. Nem mondom, tehát ez a csaj volt így az egyik legnagyobb felfedezése mert szerintem innen, lehet, hogy innen merítettem úgy már Gorobi, nem tudom. De tényleg nagyon, nagyon sok volt a hasonlóság ami jól esett. Jó. Freddy, Akkor, meghoztuk a kedvedet? Ő, nem. Oké. <laughs> <gülül> No mondom, az előzetes, az, az nekem már kinyírta, hogy én ezt meg nem nézem. <gül> ez, ez nekem túl sok volt. A Kang Fury az tök jó volt, de ez... Hát ö... de az, az, az egy fél órás kis szeszenet volt. Annyi, igen, bármivel ki lehet bilni. <gül> ja. Jó, akkor két darab ja, filmünk van még a karácsonyi szegmentben. Következik Black Sheep az én filmemmel, ami az 1952-es 52-es Ivanhoe című film. Hadd kezdjék egy kérdésem, miért ezt ajánlottad? Vagy hogy ajánlottad, miért ezt kaptam? Ö, azért, mert hogy mondjam, neked régebbi filmeket mindig sokkal szívesebben adok, mint a Gergőnek, mondjuk. <gül> mert, mert te nyitottabb vagy szerintem erre. És tehát, én... nem, tehát nem konkrétan a filmmel kapcsolatban gondoltad? De a filmmel hanem... kapcsolatban is tehát nekem a mai napig tök jó működik ez a film, ahogy mondtam legutóbb, én ezt pár éve újra néztem, hosszú-hosszú idő után. Hát én a gyerekkoromban ezt a filmet szarrá uh -huh. néztem. Tehát itt 6 hét évesen Tom hogy fel volt éve már videók azettára, és rengetegszer megnéztem. Akkor még a, a liszt sem úgy nézett ki, mint mondjuk a, a későbbiekben. És, és tetszett nagyon. Tehát tetszett ez a fekete lovag megjelenés egy, egy ad, a rejtélyes idegen a végén az a lovagi párbaj az nagyon-nagyon az, az megmaradt az emlékezetemben. Lehet, hogy nincs olyan tökéletesen megkoreografálva, mint mondjuk, ahogy már ma készülne, de, de szerintem a maga korában ez egy, ez egy tök nyers megvalósítás volt, és nem tudom, nekem, nekem majd napig tökre tetszik. Kicsit, kicsit régi a stílusa, de mindenképp megvan a sármja. Hát igen. Ajaj, nem nagy... na, ne hangzik jól. Nagyon lett ez a film itt, során. Sen... breaker. Nem, egyébként, hát igen, attól tartok, mert uh, én azt hittem, hogy, hogy valami konkrétumot mondasz ezzel a filmmel kapcsolatban, mert azt sejtettem, hogy régi filmként azért ajánlottad de én tényleg szeretem az ilyen régi filmeket, tehát nincs ezekkel abszolút bajom, sőt. De ez olyan volt ez az Ivanhoe, mint egy tévéfilm. Tudom, hogy akkor az 50-es években ez nem tévéfilm volt, sőt. Ez egy nagyon-nagyon elismert film, ugye ezt legjobb film oszkára jelölték a maga évében, tehát azért valószínűleg egy... is volt emlékeim szerint. Azt hiszem egy sikeres is volt, így, mint ahogy ilyesmit olvastam volna. Igen, tehát, hogy, hogy nem arról van szó, hogy ez egy ö, olcsó, vagy, vagy mit tudom én, ilyen elrustálkodott film lenne, egyáltalán nem. Ez a maga korában egy nagyon nagy költségvetésű, vagy nagyon brutál, nagy cucc lehetett, de szerintem nem öregedett jól ez a film. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk a Ben-Hur is hasonló korú, tudom, hogy szenyasság a Ben-Hurhoz hasonlítani, de, ö, de egyszerűen Égés föld a különbség, hogy mennyire működik a két film ma. És e, ez tulajdonképpen egy teljesen átlagos ilyen e, kosztümös kalandfilm, és nagyon jó, hogy mondhat, hogy gyerekként ugye fölvéve, videókazettára fölvéve nézted. Valószínűleg, hogyha én ezt mondjuk 10-12 éves koromban, vagy mondjuk még akár fiatalabban látom, mondjuk a tévébe, és mondjuk fölveszem, és e, mondjuk van. Itt tudom én, húsz videókazettánk, és akkor azokat néztük ugye újra meg újra, és mondjuk ez is azok között a filmek között van, akkor én is jobban kötődnék hozzá. Tehát el tudom képzelni, hogy ez, ez engem elvarázsolt volna ezzel a lovagi tornás dolgokkal, meg uh -huh. a, a, a, a karaktereknek ez a, ez a mindennél magasabb, er, tehát hogy a jó karakterek erkölcsileg mindig magasabban állnak a rossz karaktereknél, uh -huh. és hogy, hogy annyira egyenes jelleműek, ez egyébként még, még mai fejjel is tetszett. Tehát azt meg kell hagyni, hogy a, a, abban kiemelkedik a film az átlagból, hogy láthatóan nagyon jó színészek vannak benne. A, uh, a fő is szerintem. Abszolút, volt, tehát mindenki. Tehát, ez nem, tehát nem hülyéskedték el a filmet, jaj. mindenki komolyan vett. Tehát a főszereplő Ivan Holt, a Robert Taylor játsza, ugye, úgy hívják a... Aha. Tehát ő is nagyon-nagyon jó. Szóval ő abszolút komolyan vette, és, uh, és ezzel, a, ezzel a fronton a mai napig nincs vele baj, de így így az a, az a baj, hogy nekem ezek a kosztümös kalandfilmek, ezek soha, tehát ezek hozzám soha nem álltak igazán közel. Tehát uh -huh. ha te szubjektíven azt tudod mondani, hogy neked ez így sokat jelent, én szubjektíven sajnos azt kell mondjam, hogy nekem ez a műfaj annyira nem. Nem azt mondom, hogy utálom mindet, de, de nem, én ezeket így nehezen nézem, tehát én nem, ez se annyira kötött le. Volt egy érdekes sztori, de én nagyon sokszor nagyon sokszor untam, hogy. Mondd el röviden, hogy miről szól, mert. Esetleg, aki... Hát amire még Hall Hall emlékszem. Regény. <gül> nem ismeri. Az Ivanhoe megérkezik. Kicsit olyan Robin Hood-osan kezdődik, hogy Aha, megérkezik olyan. Ivanhoe, és senki nem számít rá, így úgymond hazaérkezik az apjához, aki. Nem az, hogy halottnak hiszi, de így elzavarta, vagy így, így halottnak tekinti, vagy ő az ő szemébe meghalt a fia, és akkor ő össze akarja szedni a válságdíjat a, a Rihár királyért. Uh -huh. Jól mondom, ugye Rihár? Igen, igen. És uh, arról szól, hogy hogyan szedi össze, ugye összeáll egy, egy gazdag zsidóval, ez most nem izé rasszizmus vagy ilyesmi, nem, ezt így volt. mondják a filmben, ő a gazdag jó. zsidó, tehát hogy most a filmből idézek és egy lovagi tornán le kell győznie a, a nem is tudom, itt ezen, a, e, ezen a ponton már kicsit elvesztettem a fonalat, és már nem annyira emlékszem így a sztorira, hogy ott le kell győznie valakit egy lovagi tornán, aztán őt elrabolják, fogva tartják, kimentik, de aztán elrabolják a, a nőt, és akkor meg kell mentenie. Tehát egy klasszikus ö, kalandfilm. Mm -hmm. Ez engem így Abszolút nem kötött le az a baj. Tehát így néztem, néztem, néztem, <gül> egyáltalán nem tudott megfogni a, se a sztori, se így a... Ez az egész, tehát nekem nem annyira volt hangulata, mint mondjuk a Ben Hurnak, és tényleg tudom, hogy ez nem fér, de, de jobb kapcsolódási pontom nem volt, mert hasonló korú, és az egy olyan, ami így hangulatban mai napig nagyon működik. Így abszolút nem. Nekem végig ilyen tévéfilm érzésem volt, de, jó, hát 64 éves filmről beszélünk. világos, de. oké, nem nincs is ez a gond. Tehát így, én komolyan gondolkodtam, hogy az azon agyattam már a film második felébe, hogy hogyan fogom ezt burkoltan elmondani, hogy ez nem hát volt egy jó ajánlás. De... De, el, hát... de aztán jött az a csata jelenet a film végén. Hát hallod? Uh -huh. Az egy kurva nagy élmény volt. Tehát azok a, azok a kunsztok, amiket ott csináltak, ja, ja. Az eszméletlen volt. Ott nem semmi ilyen ö, esések vannak. Eszméletlen. Azt, azt hiszem, ha nem mondok hülyeséget, azt hiszem az egyik esés az ilyen ö, rekord is, hogy ilyen magasról még senki nem ugrott le, vagy valami ilyesmit, mint Egy részről volna. Igen, de, de nem is az egyrészről lenyűgöző, hogy mennyi embert mozgattak. Igen. Más részről meg röhelyes az egész. Tehát a, amikor közeli harcokat látsz, az annyira gagyi. van egy ilyen jelenet, amikor a lépcsőn harcolnak, és így öt másodpercre fölgyorsítják a jelenetet. És meg a, mint a, egy a, ilyen néma némafilmbe. És azok a szúrások, azok a csapások, hát hogy igen, egymás nagyon. mellett suhintanak el. Nekem azt tetszett nagyon, hogy, hogy a, tehát ilyen gigászi ilyen nyílzáporok voltak. <gül> ja, és, igen, néha, és, és néha így látjuk a falat, hogy nem tudom, Ferezékbújnak, és ilyen 200 ilyen nyíl így becsapódik a, a kőbe. És így nem is a, a, az élel, Tehát olyan, mintha egy nem tudom, valaki fogott volna, nem tudom én, húsz ilyet, és így egyszerűen itt a falhoz vágt. Igen. <gül> De, hallad, jó. én azon a csata jeleneten annyit röhögtem. Igen, annyira igen. jó kedvem lett tőle, hogy az önmagába Nekem rohadtul megérte. Nem Jó. tudom, hányszor néztem vissza azt az egyenletet. Az, az nekem jelenleg ilyen is, nagyon klasszikus. Hát igen. E, teh... Ez alatt mondtam, hogy nem az a tökéletes koreográfia, mint mondjuk egy uh, rét 2-nél, vagy akármi. De hallott, zseniális volt. Tehát é, így, igen, igen. Nem hittem el, amit láttam konkrétan, és egyszerűen szakadtam a röhögéstől, úgyhogy a film maga így nem tetszett, de ez a jelenet, ezt soha a büdös életben nem néztem volna, ha nem ajánlod ezt a filmet, úgyhogy ez így nekem absz Abszolút ö, megérte, úgyhogy így <gül> jó volt. És, <gül> és más, a végén az a párbaj, az se tetszett? Ö, ezzel a... Hát az ugyanez volt, csak így kicsibe, az talán egy fokkal jobban volt fölvével. Még az elején a Lovagi Torna volt így relatív meg, Ott nekem is bejött még az a, az a hogy ilyen fekete páncélba van meg hmm. minden, tehát volt egy ilyen kis rejtélyesség. Mondom, hogy a film elején még úgy tudtam figyelni a sztorira, még nem álmosodtam annyira el, tehát... Ez a film nekem így. Ez, ez nem nekem készült, ez a film. Jó, jó. Nem az én stílusom, de az a csata, azt mindenkinek javaslom. Ugye YouTube-on is fönn van a film. Indavideon. videón biztos fönn van. Jó. Azt az egy csatát érdemes megnézni, mert sikítottam a röhögéstől, szóval az nagyon-nagyon jó volt. <laughs> hát jó, Úgy, hát, hát az nem, nem öregedett valóban jól, de, de maga, tehát maga nevében szerintem. Látványos. Tehát látszott, hogy voltak az elején. Akkor... Nagyon ambiciózus volt, így igen, igen. nem jutott mindenre idejük. Hogy a hát kicsit az egri a... csillagokra emlékeztetett Aha. az egész az volt jó. hasonló, hogy így láttad rajta, hogy ilyen iszonyatos meló lehetett összehozni. Itt is azt éreztem, hogy te jó szagú úristen, ez nagyon durva, igen. amit itt látok, de ugyanakkor, ha beleléztem az apró részleteibe, akkor borult az egész. Hát falmás hát, CGI-jal történne az Igen, is. lehetne vitatkozni, hogy melyikről helyesen <gül> bizonyos uh -huh. szempontból, de, de ez így nagyon-nagyon vicces -nagyon volt. Nem mondom, Szerintem szóval valószínűleg a filmnek nem ez volt a célja azzal a csatajelenetet, de nálam ez nagyon betalált, úgyhogy Aha. egy ilyen igazi retro érzés volt ez a Jó. jóféle, ilyen, ilyen retrós báj uh -huh. volt az egészbe. Uh, hát ez, ez nekem ilyen felemás élmény volt. Uh -huh. Majd Jó, jövőre. Semmi gond, semmi gond. Akkor jövőre uh, kapsz még egy Valami ilyen. CGI csata jelenetes filmet a jövőre. Jó. Na, akkor uh, most érkezik Gergő. Nem néztem meg az IMD profilot, tehát nem tudom, hogy <tos> értékelted. Az én egyik nagyon-nagyon nagy kedvencemet, a nagyszökést nézettem meg veled, mert hogy nem nézted meg, és, és szégyeld magad emiatt. Megnéztem. De akkor <tos> hogy tetszett a nagyszökés? Nagyszökés? Hát valóban megnéztem. Őszintén <tos> szóval én nem nagyon tudtam sok mindent erről a filmről. Azon kívül, hogy itt van tényleg az akkori kornak az apra olyan adja, Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, tehát ez egy, ez egy elég impozány szereplőgárda, akiknek én nem sok filmét láttam, de tudom, hogy abban a korban azért ezek legendák voltak. <kül> ezek az emberek, és öm, azt is tudom, hogy ennek a filmnek mai napig vannak visszhangjai például a Szökés című sorozat, amúgy rengeteg pár húzomot észrevettem benne, de 1963-ban készült ez a film, és történet röviden annyi, hogy a második világháborúban egy hát német fogói szállítanak el hadifoglyokat, tehát itt voltak köztük pilóták, meg hát pilóták. Hát ilyen, hát, ilyen rangosok. Igen, igen, és, és tehát olyan embereket helyeztek el ebben a táborban, akik Hát ránint szökők voltak, tehát itt volt, akinek, volt, akinek négy, volt, akinek öt, volt, akinek 17 szökési kísérlete volt ilyen-olyan táborokból, és ide helyeznek át, hogyha jól vettem ki, egy új ilyen hátfelügyelőtisztet, vagy nem tudom, aki vezet itt a tábort, és tulajdonképpen itt meg kell fogni a, ezeket a szökési kísérleteket, mm -hmm. ö, amire ugye számítani kell, mivel a, ugye ezek a katonák, tehát itt van amúgy angol, meg amerikai katona is, ö, nekik ez parancsba van adva, hogyha, ha, hogyha fogságba esnek, akkor mindenképpen meg kell szökniük, meg kell próbálniuk megszökni. És ö, tulajdonképpen ennyi a történet, itt vannak a táborban, ki akarnak innen jutni, tervezgetnek ki, ilyen-olyan motivációval, ilyen-olyan tervel. Ö, ami az egyik leg szimpatikusabb volt számomra, hogy itt emberek vannak, nem nácik és szövetségesek, hanem egyszerűen csak, csak katonák vannak, akikben, mm -hmm. akiknek tel, akik között élek csak annyi a különbség, hogy melyik oldal küldte őket a, a csatába, de ők ugyanolyan emberek nem azonosulnak egy ideológiával se, nem ö, használják ki a helyzetet erre, hanem egyszerűen csak felfogják úgy a másik embert, hogy ő egy más országért harcol, de igazából nem ért egyet az ideológiával, nem kell egyet érteni az ideológiával. Igen, de az hozzá kell tenni, hogy ezt a tábort a Luftwaffe tartotta fenn. Igen. És, tehát nem ilyen SS-tábor vagy akármi, és hozzá kell tenni, hogy azok mindig is egy kicsit, hogy mondjam, ha lehet így fogalmazni, empatikusabbak voltak, mint a hát, többi. Hát ez, ez itt is meg, megnyilvánult ebben a filmben, mert itt ugye a szökéseket egy. Én legtöbbször, legalábbis a film elején még nagyon röhögtem, és ez olyan volt ez, itt egy általános iskola, vagy középiskolai rosszalkodnak, és akkor jön a tanár, és akkor elnye be, elnye, és a gyerek meg megadja a magát, és visszamegy a terembe, vagy visszaül a padjába. Mm -hmm. Mert ilyen jellegű volt végig, a, vagyis a, az elején a filmben. De azok hogy... sem voltak cél nélkül. Tehát... Ö, nem, nem, nem, persze, tehát, hogy nyilván azért fent kell tartani, te látszatott meg minden, de hogy ennyi volt a dolog, hogy, hogy nem vették túl komolyan a, a dolgot ebből a szempontból ugye a németek, mert tudták, hogy meg fogják próbálni, mert persze, hát most tök mindegy. Akármit csinálnak még, hogyha kivégeznek mindenkit, akkor maximum kevesebb lesz a létszám, de nem lesz kevesebb a, a szökési kísérlet feltétlenül. És... Ö, ö, a film nagyon hosszú, tehát három órás. Én azért úgy, hát szerintem három részletben néztem meg. És. Öm... Jó gondolod meg, mit mondod? Hát, Tehát alapjáraton, tehát hogy, hogyha nem részed meg az IMDV profilmat, 8 pontot adtam a filmre. No. Ö, nagy részt azért, mert tényleg ez a pártatlanság, ez nagyon-nagyon tetszett. Az, hogy, hogy eléggé átgondolt volt a terv, és tényleg, ahogy ugye itt próbálták összehozni a katonák, ez is nagyon-nagyon tetszett. Akkor a karakterek működtek, ö, <kül> és um, úgy, Jó volt úgy, a humora. Igen, volt a filmnek egy humora, tehát úgy, úgy gondolkoztam is, hogy ezért nem sokkal másabb a filmnek a humora, mint mondjuk egy mai filmnek. Itt is vannak egy kicsit ilyen bágyú, kicsit idétlen uh, dolgok, a karakterek jól megkülönböztetetőek voltak, és itt is volt már ez a, ez a sokszínűség, hogy mm. ugye itt is azért rengeteg helyről jöttek az emberek, ez is nagyon tetszett. Uh, ami viszont fura volt, hogy egy ponton viszont ilyen nagyon súlyosra váltott át a történet. Na nekem tehát, ez nagyon tetszett a filmben. Tehát az, hogy úgy, úgy egy picit olyan, hát nem is tudom, identitás zavarra lett a filmnek. Nem, nem egy picit kikerültek kidobott. a táborból. Igen, kikerültek a táborból, és egyszer, egy hirtelen megváltozott minden. Hát, mert ott már véresen komoly lett. Igen. Ez szerintem ami mesteri az egészben. És ami viszont például, tehát ami ugye a filmnek is ugye így a fő témája volt, hogy, hogy most beletörődik e az ember a reménytelen helyzetbe, vagy pedig akkor is, hát bassza meg a világ, akkor legalább én a saját módomon fogom ezt megoldani, és legalább akkor úgy jutok kínen, ahogy kell, vagy úgy érez az egész véget, hogy én megpróbálok ellene küzdeni. És ez egy örökérvényű üzenet tulajdonképpen ez, hogy, hogy még akkor is nekimész, hogyha nincs más lehetőséged és esélytelen, de, de csak ez az egyetlen motivációd, ez egy, ez egy nagyon érdekes téma volt. Egyedül, és itt ezzel meg téged sérteni, Freddy, én ezt a szív McQueen nem értem. Olyan kifejezéstelen arca van ennek az embernek, hogy így egyszerűen va van neki valahol egy kisugárzása, de itt a Daniel rég is tud szerintem. De akármikor látom ezt az embert, ugyanúgy néz mindenre, ugyanúgy cselekszik mindennél, és ugyanezt látom a szinszináti is. És én ezért nem értem, hogy mitől ekkor a legend az mm. ember. És tudom, hogy lehet, hogy tényleg agyon fognak ezért verni meg minden de én nem látom azt a pluszt. Egyáltalán nem látod ebben a filmben, milyen pluszt adott Steve meg, hogy Egyáltalán nem. Tehát én csak azt láttam, hogy, hogy jön, megy, nézelődik, de egyszerűen... Mert ő volt szóval... az ügyeletes zivány. Igen, ő volt az ügyeletes zivány, de mindig ezt csinálja, nem? Nem, mindig. Tehát legalábbis én, amiben láttam, és olyan, én olyan több dimenziót nem láttam egyáltalán a karakterben. A többiek például a, a, az intéző, tehát ugye a, a Hendley, aki ugye, ugye megfőzött az iratokat, meg minden, meg ugye seftelgetett mindennel, az például ezerszer érdekesebb volt a, a, a... Nem spóroltam semmit, ugye a Richard Attenborough. Ő volt ugye a fő-fő... Ugye a Akit szervezte a szökés, uh -huh. meg minden, őben is például sokkal többet láttam. Ott volt a Charles Bronzon, ugye ez a, ez a menekülő, aki ugye egy uh -huh. mellette így klaustrofóbiás volt, és ugye ő volt az ásó, ő volt a magu uh -huh. tulajdonképpen, ami szintén egy érdekes adalék volt a karakternél, meg, meg igazából a hamisítónál az a. Ilyen, azt a csávot mindig a szeméről ismertem fel, hogy olyan hatalmas szemei voltak neki, és videóban csak nézelődött is, ugye, neki volt ez a kis plusz, hogy ugye, hogy ő meg ugye elkezdett romlani a láttása, ilyen miópiája uh -huh. lett neki. Ez is például egy nagyon érdekes adalék volt hozzá, meg a... meg, meg mondom a németeknél sem láttam ezt az igazi problémát. És... A zene az engem videkesített tehát az eléggé, amúgy eléggé korhű volt szerintem, meg amúgy azt is látta, hogy ezt már sok helyen vissza lehetett hallani, tehát ez eléggé ikonikus a dolog, de nekem annyira nem illett a filmhez, olyan néha ilyen drámai volt a maga a jelent, és a zene meg ilyen, ilyen picit ilyen, hát hogy mondjam, idétlen. <hül> és emiatt egy picit olyan ellentétes volt nekem, de... De őszintén szóval azért nagyon sok problémám nem volt a, a filmel, csak ez, hogy, hogy egy picit olyan hirtelen volt a váltás benne, meg az, hogy tényleg, tényleg ahogy a, a szökés hány dolgot átemelt ebbe, például azt hogy tényleg így hordták ki a, a, a hóvokat, és akkor szórták el, és akkor utána rakták félre a dolgot, meg az, hogy tényleg így felverték a, a padlót, és akkor ugye helyére építettek valamit, és akkor utána ezt felfedezik minden lehetett látni azért, hogy honnan emelték át a dolgokat, de összintén szóval hogy ez egy olyan klasszikus volt, amit mindig látni akartam, és őszintén szóval nem bántam meg. Na. Enne, ezzel már boldog vagyok, ezzel már kivagyok végköve. Hanyadik próbálkozás után végre egy, egy sikerélményt adtam meg. Ezzel. Végre. Mit, a, mit nézette meg veled? A, a minden héten háború. Igen. Az a, nem... a majd ha fagy. Igen. Volt még valami? Várj, hát hányszor volt ilyen akciónk nekünk? Kétszer vagy háromszor? Most így helyben. Ezt a kettőt tudja, hogy megnézettem veled. Igen, hát az, azok nem tetszettek. Na. De várjál, tavaly. A színszinetikaikat, azt nem ilyenen nézetted meg, Gergő? Nem, nem, nem? azt. Ez az nép akarata volt? Vagy az... Nem, most csak én. Én Ez róla volt. beszélni. Ja, és akkor én is megnéztem. Aha, ha? Ja, hát akkor az lehet, mondjuk. Na. Hát mindegy, tehát ez, ez amúgy így mondható a legnagyobb sikernek, mert talán ez kapta a legnagyobb értékelést így az összes filmek közül, amit megnéztünk szerintem így az embertől, de én látom, hogy miért ekkora klasszikus és miért szeretik ennyire az emberek. Na, jó van. Egyébként beszéltünk róla az ötödik filmbarátokban, Black Sheep-el meg errel annak idején, 2011. októberében, úgyhogy ö, azt is meg lehet hallodni, és akkor ö, itt az érem másik De itt beírtam, hogy Google-ba, hogy nagyszökés filmbarátok, és képzeljétek el, itt nem dobtak ki, hogy konkrétan a filmbarátok oldalt, hogy valami, hanem van egy ilyen, hogy writtenepizodes.com, és ezen van, hogy filmbarátok podcast. Mi a szó? Uh -huh. meg megnézem. Aha, jó, mindegy. Én, én innen olvasom, <gül> hogy ötödik epizód ezek szerint. Ö, én nagyon tomajánlom. Mindenkinek meg kell nézni ezt a filmet egyszer, és ö, egy szuper történet, szuper karakterekkel, nagyon izgalmas, főleg a vége felé az ö, pattanásig feszült, és ö, egy igaz történet alapján van az egy. Az ja egész... igen, hogy elvileg az időszakot változtatták meg, meg a karakterek nevét, de a, a szökés az, az így így történt, azt hiszem pontosan. Amúgy még így lezárástak, hogyha már trailer Volt még egy másik fontos tréler is, gyerekek, Transformers-öt. Oh. <gül> Váltás. Nem. <De már. gül> És amúgy most jöttem rá, hogy ugyanaz a koncepció benne, mint a halálos 8, vagy itt is most az Optimus fog majd így rosszalkodni. De most komolyan ez annyit Tolt, számít, hogy... hogy most az Optimus de most annyi, hogy megint van egy gonosz robot, aki leöli a többi gonosz, vagy a többi jó robotot, meg, meg ellenük harcolnak, de aztán a jó robotok úgy is győznek, csak most ez a rob gonosz robot, ez most az Optimus Prime. Értetlen. Igen. Ez, a ez szert, akkora dolog? Életünk hőse az Optimus Prime, és ellenük fordul. Hát miért? Ez olyan, mint a Dominik Torre. Egyébként pont olyan, most, hogy mondottál. Kb. akkora súlya van az egésznek. De ugye? Mert tú, oh. mind a kettőnél tudod, hogy mind a kettőn egy átverés van. De, minden... de az, a, az a baj, hogy míg a, a Halálos Iramban 8-nál azt érzem, hogy ezt én látni akarom, a Transformers 5-nél azt érzem, hogy ezt én már nem vagyok hajlandó. Tehát ez, ez már az a szintű primitívség, amit már egyszer... Nem ez nem ez bántóan be. rossz, a Transformers filmek, a, a, a Halálos Iramban filmek pedig olyan aranyosan rossz. Igen, is bájos, bugyut a hülyeségek, de ez a Transformers... Ez, ez, én megnéztem a trélert, és de, de még csak azt sem mondhatom, hogy vártam bármit is. Nem. De meg Mérjünk? fogom nézni valószínűleg csak passzióból, vagy hogy itt beszélgethessünk róla, mert ugye a, a filmbarátokban a fröcsögés az mindig jól esik, <gül> egyébként is. <gül> hát, Úgyhogy hogy a van... Zoli is visszatér. <gül> igen, igen, hát ebben bízom azért. Most tettél tönkre minden Gergő. Hogy Elnézést egy nagy szükség, kérek, te egy prosszáj Hát agyam el. Most még igazán értem, hogy, hogy jött az egyikből a másik. Nem, csak közben én elkezdtem én is keresni itt a karácsonyi dolgot, és egy rossz blogra mentem fel. <gül> és ott meg most van kint az új Transformers poszter is, így eszembe jutott. Elnézést. Na, akkor ennyi volt a mi karácsonyi akciónk, igazából. Totál kiesés, akkor egy se volt. Max az Ivanhoe akkor nem találta meg a közönségét. A guilty pleasure de... Factor azért mentette azt. Hát meg az az, az, az idétlensége. <laughs> keressétek meg, biztos Youtube-on is fenn van, ha nem akartok keresgélni. Na, akkor most jön egy sorozat sorozatblokk. Sokan írtak nekem az utóbbi hetekben, Westworld kibeszélő? Lesz, lesz, lesz, lesz. Igen, továbbítottam jutottam egyből a gérlőnek. Gergő, lesz Westworld kibeszélő? Igen, ha véget ér az évad. Jó, oké, okay, vettem az adást. Most véget ért az évad. Én egyrészt nem láttam ebből, és elnézve a reakciókat nem is biztos, hogy végül is meg akarom nézni, mert gyakorlatilag ami így lejött az egészből, így a, a Twitteren meg akárhol olvastam, hogy nem sokat érteni az egészből, és nem is biztos, hogy olyan jó az egész, de akkor tiketten láttátok, úgyhogy próbáljuk egy olyan 20 percen belül letudni le ezt a West hogy akkor érdemes megnézni, érdemese ö, filózni ezen a további ö, évadok, hogy, hogy mi, mi fog történni ebben, vagy ö, ugyanolyan bluff lesz, mint a Lost annak idején. Hát szerintem én, én azok közé tartozok, akik kifejezetten szerették, tehát ö, nyilván látom a, fi, a hibáit a sorozatnak, de én még mindig azt mondom, hogy talán itt érzem azt a legjobban, hogy, hogy a tévésorozatok tényleg kezdenek túlnőni most már a saját műfajukon is. Mert egyrészt állati grandiózus a történet, borzasztóan látványos, nagyon-nagyon sokrétű a történet, van benne szerintem tartalom is, tehát ami nem, nem csak úgy a szemednek, hanem az agyadnak is úgy, úgy biztosít egy pici rágódni rágódnivalót, és előtte pedig ott vagy szenzációszínészekkel van a játszatva a dolog. Röviden a történet az ilyen Jurassic Park-szerű dolgot képzeljetek el, tehát van egy ilyen kis-kis mesterséges park, amiben nem dinoszauruszok vannak, ö, bár abban élő dinoszauruszok vannak, itt pedig egy ilyen western világot ö, alkotnak meg, Ha egy másik hasonlatot kéne hozni, akkor pedig videójátékok. Talán a GTA játékok, a Red Dead játékokat lehet felhozni, mm -hmm. ugye a Red Dead redemption hogy... Ö, ez egy, ez egy ilyen mesterséges környezet, ami androidokkal van be, vagy hát robotokkal, nem tudom, megvannak egyáltalán nevező, vagy csak simán hostok. Hostokként hoztok, -ho Hostok, és tehát nem tudom, hogy androidok, vagy robotok, ez lényegtelen. Ha úgy. emberszerűek, akkor androidok. Akkor androidok, akkor androidok, és um, ezekkel van benépesítve, és itt van egy csomó karakter, van egy csomó történet, aki, amik mennek párhuzamosan, és a gazdag emberek napi 40 ezer dollárért, egyszer azt hiszem elmondták a sorozatban, eljöhetnek ide, és részt vehetnek ezekbe. Küldetéseket vállalhatnak, hogyha akarnak, tényleg részt vehetnek ezekben az úgymond narratívákban. Mindig zajlanak ezek a történetek, és ebbe be lehet csatlakozni ilyen, ö, hogy hívjákok, fejvadászatok, ilyen háborús történet, ö, ilyenek között, vagy akár lehet... Freeromolni, tehát csak vedelni, kurvázni, stb. éppen, amit akar az ember, és igazából rá van bízva a játékosokra, és akkor ugye ez az egyik történetszá, hogy akkor bent egy pár ilyen, ö, hát vendég tulajdonképpen kipróbálja a történeteket, kipróbálja magát a világot, meg ott van a másik oldala, hogy látjuk magának a partnak a menedzserését is, aminek ugye a fej Anthony Hopkins, dr. Ford, aki már ugye nagyon régóta, tehát 35 éve megy azt hiszem a part, tulajdonképpen itt egyengeti a dolgokat, új történeteket hoz létre, új Androidokat alkot, ö, ott van persze a vezérkar, ott vannak azok, akik karbantartják ezeket az Androidokat, és ö, nyilván egyrészt akkor nézzük magukat, magukat ezeket a Western sztorikat, másrészt pedig ott van a, a Science Fiction része a dolognak, amikor ugye beszélgetnek ezekkel az Androidokkal, hogy hogy öntudatra tudnának-e ébredni, hogy ezt miképpen élnék meg, hogy mi a határa ennek, hogy meddig lehet ezzel elmenni, és hogy mitől működnek vajon ezek az androidok, hogyan lehet őket még emberibbé tenni. És ez, szerintem ezek elég súlyos kérdések, amik Kell, relatíve jól zsönglőrködik a sorozat. Tehát például van benne egy gondolat, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az pedig úgy szólt, hogy ha nem tudod megmondani a különbséget a mű, és ez igazi között, akkor vajon érdekese? Akkor érte, van-e értelme annak, hogy foglalkozzál ezzel a kérdéssel? Blackship? Ja. ja. Mi a kérdés? <hállt> hogy fűzzél hozzá valamit te is. <hállt> Nem is tudom, hogy hol kezdjen. a Szerintem is egy jó sorozat. Nagyon-nagyon okos és intelligens sorozat. Ezt meg kell hagyni, hogy... Én nem nézek minden sorozatot, nem tudom megállítani az időt, de azok közül, a sorozatok közül, amit így mostanában láttam, forgatókönyv és, és így narratívá szempontjából meg egyáltalán így okos forgatókönyvírás szempontjából ez magasan kiemelkedik. Tényleg nagyon erős gondolatiság van mögötte, nagyon, mély, ö, nagyon mélyre bele, bele tudod ásni magad ebbe az egész science fiction témába, amit feszegett, tehát a virtuális világgal, az androidokkal, ezzel a mű és valóság viszonyával. Tényleg nagyon-nagyon, tehát már abból a szempontból is baromi jó ez a sorozat, hogy nagyon-nagyon jó beszélgetéseket lehet róla. Uh -huh. kell, így, így hát lezavarni, vagy hogy mondjam. És, és amit, amit nagyon, ami nagyon-nagyon tetszett benne, hogy emellett, hogy mennyire parádésa jó van megír vagy mennyire jól kezeli, vagy ha, ugye Jonathan Nolan írta, aki a Mementót is, és hasonlít is a történetvezetés annyiban, hogy itt is az síkokkal olyan érdekesen játszik a film, illetve hát a sorozat, és nagyon-nagyon tetszett ennek az egésznek a megoldása, hogy, hogy nem az van, hogy mondjuk van többféle idősík, vagy ilyesmi, hanem, hogy ezek a, az androidok, ezek a hostok, meg ez az egész szituáció, amiben így belekerülsz, mint vendég, mint fizető vendég, ez egy ilyen lúpban van. Tehát folyamatosan ismétlődik, és ezáltal, ez, ez nem egy egy idősík, vagy ez egy ilyen folyamatosan ismétlődő idősík, és ezzel annyira jól játszik a sorozat, hogy az valami zseniális. Egy checkpoint rendszer van benne tulajdonképpen. Igen, igen, egy checkpoint rendszer, de, de ezzel például baromi jól megoldották azt, hogy ne kelljenek flashbackek, például például. Uh -huh. Mármint a a Western történet szában flashback -ek. Tehát az például, hogy, hogy az egyik, mondjuk, ha, mit tudom, én mondok valamit, a második részben látsz egy eseményt, ami így abszolút a semmiből jön, azt egy későbbi részben tudod meg, hogy miért történt, de nem úgy, hogy visszautalnak rá, hanem hogy újra kezdődött a loop, és egy másik ponton csatlakozzik be egy másik szereplő, és neked kell összeraknod a dolgokat. Tehát ebből a szempontból parádés az egész, egész sorozat, és ezt nagyon-nagyon élveztem, ezeket a apróságokat figyelni benne. A színészek azok fantasztikusan jók. Anthony Hopkins nem volt ilyen jó, szerintem a bárányok hallgatnak óta. Tehát ez, ez nagyjából adom mondjuk elképesztő. a... Elképesztő. Talán a tiszteleteljes megemlítést érdemel a leggyorsabb Indián bár ott egy egészen más Aha. fajta szerepet játszik, de, de valóban De itt ez a Frankenstein doktoros szerepe elképesztő, és a, volt az a párbeszéd a, a vacsorázás közben, tudod, amikor ott az egyik művelet beszélgetett, és lehetszte, hogy miért ott vannak, meg stb. Tehát ott, amikor három másodperc alatt ötféle érzelem szalad át az arcán, ötféle reakciót lejátszik ez az ember, és akkor jössz rá, hogy ez egy legenda, és ez a legenda mert részt egy ennyire, ennyire nagyon-nagyon király koncepciójű sorozatban. Utána pedig szerepelt a Transformers-ben, mert ő a úgy. amúgy. De videó ez mellékes. Ez az adás, most De, ilyen le, Transformers mi, árnyékában mi, mi, Mindig visszatérünk erre, és látod, itt a szarról beszélünk, nem a jóról. Ez az. De itt, minden... a Transformersről kell majd beszélni? Miről uh. fogok akkor beszélni? A személyen. Lizzie Borderről. Uh. <laughs> és tehát elképesztő az Anthony Hopkins, az Ever Rachel Wood, ugye, aki a... Ő nekem egy kicsit, ő nem. volt nekem a, a fekete ő? tudom, hogy nekem ő hmm. nem volt. Nekem ő nem jött be. Vagy nem pedig tudom. nagyon jó volt. Egyszerre tudta játszani ezt a kis na naív butalányt utána volt, egy kicsit ilyen határozottabb aztán utána, amikor így hirtelen így... Hát a, ez a történetnek egy része, hogy ugye a, a lakók, a hostok, ezek nem tudnak kárt az emberekben. És hogyha ezek a, a vendégek, vagy pedig így a személyzet rájuk, szóval, hogy kapcsoljanak le, akkor egyszerűen megállnak. Tehát tényleg akármit mondanak, az úgy történik. Egyszerűen nem tudnak bennük kárteni, nem tudnak rájuk lőni se mert egy szellepattal róluk a golyó, nem fog rajtuk, és amikor rájuk szólnak például, hogy jó, akkor álljatok le, és itt hirtelen hogy teljesen lemerevednek, a az mo arca. Motoros funkciók álljának nevegy már igen. Most angolul nem tudnám visszamondani. Va valami ilyesmit mondanak, ez mind-mind tökéletesen volt átvezetve, és volt ugye ez a, hát egy, egy másik ilyen lakó, aki ilyen nagyobb mm. ö, hangsúlyt kapott, őnála is például ezek az átmenetek ott a, a karakterek között, tehát ezek mind-mind szerintem, hogy nagyon-nagyon jól voltak érzékeltetve. A Jeffrey Wright is nagyon-nagyon jó volt, ugye a... A, igen. Ő a, is. a Jeffrey Wright egy nagyon jó színész, de én már úgy unom, hogy mindig ugyanezt játsza, tehát hogy ilyen... <laughs> Én, jól csinálja, de engem idegesít ez a... Hogy ő így beszél. Mindig a mondatok végét egy kicsit... Kicsit így kihajt, kihajt. Beszélj te is így. a. Ráhagy egy kicsit. Mert így a mondani valója... Sokkal mélyebb... Tudományosabb. Fontosabb. Így olyan, mintha hogyha minden mondat, amit mond... Az... Valami... Milyebb értelmet hordoz magában? Én nem tudom, ez, ez annyira idegesít engem. Csináld ez ezt egyébként... a franciáson. Na, azt nem. Szeretnénk megtartani a hallgatóinkat, bocsánat, de haragudjatok. De, de ugyanezt csinálta már a Gangster korzóban is, és ma ott is idegesített. Vagy like a Hunger Games 2-ben is. Azt nem láttam. De, de, de amúgy jó volt, meg az ő karaktere volt talán a legérdekesebb, meg hát ugye az ő karaktere volt a legjobban megírva szerintem. Igen. És hát az, tehát az is egy baromi érdekes száv volt, hogy ott a, az ő karakterének a múltja, meg az Antonio Hopkins karakterének a múltja, az is fantasztikusan jó volt kitalálva, meg megírva, meg ahogy felleble, ahogy fokozatosan lebbentették fel a fájtlat. Nagyon-nagyon uh -huh. jó volt. Tehát tényleg látszik a sorozaton, hogy nagyon végig nagyon alaposan. Ami viszont nekem a bajom volt vele, és amiért én sajnos nem tudom azt mondani, hogy ez nekem olyan olyan elementáris él, élmény lett volna, mint ahogy sok helyen olvastam egyébként. Nagyon sokan imádták ezt a sorozatot, és meg tudom érteni, hogy miért. De szerintem intelligens, tehát az, ö, intelligencián, erre nincs is jó magyar szó szerintem, mindegy. A lényeg az, hogy, ez, hogy nagyon jól ki van találva, de érzelmileg egyszerűen nem tud, nem tud megérinteni egyáltalán. Érzelmi intelligencia. Nem. nem erre gondoltam, de mindegy. Annyira bevonni nem tudott talán. Vagy az a baj, hogy. megfogni a Nem, Igen, nem volt egy olyan karakter, aki meg tudott volna fogni, mert meg nem volt egy olyan történetszál, ami engem érzelmileg be tudott volna vonni. Az a baj, hogy ugye azáltal, hogy nagyon hamar kiderül, hogy ugye itt a, a szereplők fele az Android, így iszonyatos body count van a sorozatban, rengetegen halnak meg, de nincs súlya az egésznek, mert ezek a karakterek, akik meghalnak, azok akár már abban a részben is restartolnak múlva, utána restartolnak, igen. De, de ezáltal szerintem az egész western történet száll az egy ilyen abszolút súlytalan baromság. Jó, nem az, hogy baromság, de súlytalan az egész, és nem értettem, hogy miért erőltetik bele az akciókat. Mert rengeteg akció van a filmben, rengeteg lövöldözés. Van egy ilyen valamennyire ikonikus ilyen gettingágyós jelenet, ami baromi látványos, csak semmi súlya nincs, mert aki lő a gettingágyóval az is android, és aki, aki, akikre lő az is android, és az egyetlen szereplő, ugye, aki ott van, egyetlen emberszereplő van ott, de hát ugye az szereplőket az androidok nem tudják megsevezni. Tehát így, így effektíve akkor, akkor most itt kirek szurkoljak, vagy most itt ezzel mit kezdjek? Tehát azon túl, hogy ez egy nagyon látványos tűzijáték, nagyon tudtam mit kezdeni, és az összes akciónál ezt éreztem. Uh, és... ja tényleg, még atheris nem mondtuk. Például neki ja, igen, volt, igen. ugye, ez a, ez a Mystery Man, ez a, ez a Men in Black-es, neki nagyon-nagyon so, nagyon sokáig nem tudjuk, hogy mit akar, vagy egyáltalán mire megy ki, vagy amit meg hiszük, az meg hülyeség, <gül> <gül> és az etheris is, Teleg itt van még egy legenda, és Zedtoni Anthony Hopkins mellett, és például nekik volt egy közös jelenetük. Igen, a, igen. A, ugye a sorozat közepet állján, és az is szenzációs volt, meg tényleg, ahogy jön, megy, és és tényleg van, van ennek az embernek egy karizmája, tehát nálam működik ez a Mint dolog. Mint az ördög, úgy járkál és Igen, csinál, és tényleg amit feketében akart. szaladgál, és ugye így, így a ruháknál is ugye, már alapból a, a karaktereknek a ruhájánál is van egy ilyen üzenete, hogy ugye a világos kalap azok a, a jó fiúk, akik felketek alapban mennek, azok meg a rossz fiúk. <tos> És Egyébként ez a, ha jól tudom, egy ilyen, azt említettük, hogy ennek volt egy eredeti verzió, úgymond idézőjelben verziója, volt egy 71-es uh -huh. film hasonló, ugyanez a címmel hogy Westworld, és abban volt egy ilyen fekete ruhás ember, idézőjelben, mert ugye ott nem ember volt, hanem egy android, és ő csinálta a bajt. Nem ilyen, a van filmet, a poszterense, csak... ahogy láttam. Igen, igen. A, ő... a hétmesterlővészből. Uh -huh. Tényleg. Popas, ciao. Ja, ja, ja. És uh, szerintem onnan szedték ezt az egész koncepciót, így az Therese-re. Ami amúgy. Hát, amúgy lett, és... Én ezt a filmet meg akarom nézni, mert. Nincs vagyok, megfordom. hogy mi az összekötés. Mert te akkor nem láttad? Te nem se... láttam, nem, nem, nem, nem. Hát előbb mm -hmm. úgy voltam, hogy befejezem a sorozatot, nehogy ez valamit. Bár gondolom, hogy az nincs, amennyire tudom, az nincs ennyire kitalálva. Tehát azért mm -hmm. Ez a jócskán tovább gondolták. Úgyhogy ez a vadnyugatos történetszál, ez így egyáltalán nem kötött le. És a másik bajom a filmben az az volt, hogy, már megint filmel sorozattal, szerintem nem volt jól elosztva a részek között, a, a, nem voltak a történések jól elosztva. Szerintem nagyon érdekes volt az első két rész. Hát ott volt egy ilyen kis bevezető, bemelegítő jellege, ugye ott megismerted az egész szitút, meg a szereplőket, meg minden is, ilyen baromi érdekes volt az egész. Majd feldobták ugye a témákat, amikkel majd később foglalkozni fognak és nagyon-nagyon tetszett az utolsó három rész. Azok szerintem zseniálisak voltak. De közte ott volt öt rész, ami így annyira összemosódott nekem. Ott, ott rámentek erre a western szára, ugye ott volt az a Wyatt, hogy keresték ezt a wyatt meg hogy miért jöttek be a banditák a városba, meg ott a, a mív karaktere, vagy mév karaktere, hogy, hogy ugye ott csinálja, amit csinál, spoiler alert miatt nem mondom, de az annyira nekem az ilyen teljesen összemosodott, és teljesen érdektelen volt. Na hát annak a bizonyos karakternek példát a történetén én kapartam az arcomat, hogy ez mekkora hülyeség. Mert az viszont szabályosan felcseszett, a Maeve. Mert Ez miért így vagy? Igen. De nem, hogy a többiek miért segítettek neki. Azt én is értettem. Na hát az egy, egy akkora nem? fasság volt, és azt na, Prészen keresztül húzták, és nem tudtam felfogni épp észre, hogy ezt miért kell így. Miért, valamiféle értett... ilyen... Bocsi, ez valamiféle ilyen, volt... ilyen fordított stockholm szindróma vagy nem tudom, valami ilyesmit véltem volna talán felfedezni, ha nagyon Na, akarok, hát de... Arra nagyon dühös voltam, arra rettentően, és egyszerűen... Jó, értem, hogy hova vitték ki a történetet, hogy lett értelme a dolognak tulajdonképpen, de engem ez idegesített. Tehát minden részben volt egy ilyen 15 perc, vagy 20 perc, uh -huh. ami egyszerűen az agyamra ment. De így már oké, okay, hogy egy picit jobban összeállt a dolog, de, de ez, ez emiatt ez nagyon Szörnyen harapsz miatt a részért. É, és, igen, és, és a fordulatok van jól a... vannak a a sorozatban, terintem, tehát úgy azért van bene a arra ha Hogyne, el, főleg hogy az utolsó úgy... három részbe. tehát az az utolsó három rész az annyira tetszett, ott olyan minőségi ugrást éreztem, hogy az valami elképesztő, de ott az a az, az, az kb. 5 rész, ami ott középült van, az, az, ott komolyan gondolkodtam, hogy én nem is nézem végig, mert nem történik igazán semmi érdekes. E, aztán jó, persze, gondoltam, hogy majd csak lesz valami, tehát hogy azért Jonathan Nolan nem nem izé szarra dobálózik, és így is lett, szerencsére. De ez így, így egy kicsit nekem vissza, vagy, hogy mondjam, visszavetette az egész sorozatot, és ami a legjobban zavart ebben a sorozatban, az az, hogy ilyen rendkívüli módon tehát úgy adja elő magát ez a sorozat, mint minimum a spanyol találta volna fel, és végig azt sejteti a nézővel, Főleg így a párbeszédeken keresztül, tehát nagyon jó párbeszédeket írtak ebbe a sorozatba, de sokszor észre, észre lehet venni, hogy így a magaslóról beszél. Nem a karakterek egymásnak beszélnek magaslóról, hanem a karaktereken keresztül beszél a sorozat írója a nézőköz a magaslóról, vagy nem is azt mondom, hogy a magas lóról, de mintha azt próbálná elhinteni a nézőkbe, hogy itt valami orbitálisan nagy megoldás van a tarsolyában, és hogy itt egy akkorát fog ütni a végén, hogy nem, hogy, hogy a széken nem fogunk tudni maradni, mert, mert lefordulunk róla annyira epikus és elképesztő lesz, és egyáltalán nem rossz a finálé, így nagyon kis fináléja van a sorozatnak, jó sok fordulattal, jó sok ö, megválaszolt kérdéssel, jó pár megválaszolatlannal is, ami ugye kell, hogy legyen második évad, amivel semmi baj nincs, de ez közel sem egy akkora megfejtés szerintem, hogy ami indokolta volna, hogy 9 és fél részen keresztül folyamatosan azt sugalják, hogy itt most valami Epic jön. És nem jön. Nincs Epic. Egy korrekt lezárás van, teljesen rendben van, semmi probléma vele, de, de sokkal jobb lett volna az egész sorozat, hogyha nem úgy csinálna, mint hogyha egy 15 diplomás zseniál, zseni akármi lenne. Ez engem nagyon zavart a sorozat alatt, ez volt a legnagyobb bajom vele, az összes többi nem lenne akkor a probléma szerintem. Uh, úgyhogy igazából ez az, ami nekem egy végeredményben, én azt gondolom, hogy minden negatívum ellenére, amit gergőte te is mondta mindenképp érdemes megnézni, de egy kicsit többet gondol szerintem magáról a sorozat, mint amennyit. Nem is az, hogy mint amennyi valójában van neki, mert van benne rengeteg tartalom meg mélység, de de nem akkora, nincs benne egy akkora reveláció vagy egy akkora végső fordulat, vagy valami olyan finálé, ami ezt így, ezt így indokolná? Hát ebben még szerintem főleg potenciál van amúgy. Tehát mert, tehát az ahogy, van. ahogy vége lett az első évadnak, rengeteg lehetőség van benne, meg főleg amit ugye belebegtették azt a másik... Uh -huh. uh, Igen, ez az uh, egyértelmű volt, hogy ez miért van ott. Az miért van ott, az is például nagyon-nagyon sok lehetőség van benne, hogy tényleg egy ilyen teljesen más uh, dolgot is behozzanak. És még mindig nem tudunk semmit amúgy a világról. Tehát amúgy az az érdekesebben a sorozatban, ami még nekem talán az egyik legnagyobb pozitívum volt, hogy, hogy a nem valós világ van részletekbe menően bemutatva, míg viszont a, az igazi való világ tehát ami, ugye, amiben léteznek maguk a, a karbantartók, ahonnan jönnek az emberek a kinti világ, semmit nem tudunk róla. Te az gondolom, egyetlen... hogy ott is lesz valami fordulat. A, vagy... Szerintem igen, tehát az egyetlen kézzelfogható dolog, vagy az egyetlen kifejtett világ ebben a sorozatban pont a művilág. Uh -huh. És ugye ja, az, ja, az egész tényleg, témája tényleg. erről szól, Ugye, hogy akkor most tényleg van-e értelme, vagy hogy tényleg létre lehet hozni egy másik világot, hogy, hogy, hogy felválthatja-e azt az előző világot, hogy egyáltalán van-e létyogosultsága ennek, szükség van -e erre. És ugye pont így trükközik veled a sorozat, hogy te nem tudod, hogy mi van odakint. Te csak azt tudod, hogy mi van oda bent, és arra viszont tudod, hogy nem igaz, és mégis el van veled hitetve, hogy arra játszik rá a sorozat, hogy ez igazi. A karakterek is elbizonytalnak tőle, hogy, hogy vajon, hogy tényleg kevésbé realista, tényleg fontos -e az, ami kint történik, és tényleg csak az létezik, ami bent van. Akkor végső és... soron azt mondjátok, hogy ö, kezdjem el, vagy. részben az első részbe, vagy az első két részbe. Uh -huh. Mindenképpen, és hogyha. Főleg azt tetszik. Hogy, főleg, hogy te szereted a Westernt, tehát ö, neked lehet, hogy a Western történetszál is jobban fog tetszeni. Uh -huh. ö, én annyira nem vagyok Western fan, meg mondom, ez a, a sújtalanság egy kicsit nekem kinyírta. De, uh -huh. de nagyon érdekes sorozat, tehát nagyon mély gondolatvilága van. Uh, és hát kiválóak a színészek főleg Jeffrey Wright de én, én mindenki fogom, ja meg még amit, amire, amire gondoltam főleg így a vége felé, hogy szerintem nem tett jó ennek a sorozatnak az hogy hetente volt egy rész ezt jobb lett volna egybe ledarálni darálni? Te az mondjuk most azt, lehet, hogy előnyös igen, lesz. Uh, uh -huh. igen, igen, mert hogy picit szétfoltak szorva a dolgok meg tudod, hogy itt is nehezen állt össze néha és pont ezért, mert ugye nagyon sok az információ, nagyon sok a részinformáció, mert tényleg azért rejtére épülő sorozat. Igen. És rejtére is rejtére épül. I igen, és tényleg, és lehet, hogy darálva sokkal jobban működik amúgy a dolog. Én nekem mondom, hogy a vége felé jött ez, hogy ezt lehet, hogy úgy kellett volna hogy megvárni, csak hát ezt a fele gondolta. És szerintem, hogyha majd jön a második, akkor előtte egyszer még ezt így, így egybe lefogom, hát az az nyilván nem, de mit tudom, így egy hét alatt, vagy két hét alatt ledarálni, mert szerintem úgy talán jobban összeállhat az egész, de így egy kicsit nekem széteső volt. Mindenképp kíváncsi leszek ezek a második évadra, az biztos, mert, mert potenciál az rohadt sok van még benne. Uh -huh. Ja, meg a szintró zene, azt annyira imádom. Ez egész intró nagyon Igen. hangulatos. Tehát én az elején annyira nem szerettem, de úgy már másodszor, és néztem, néztem, és így utána meg így volt, hogy órákon keresztül csak azt hallgattam. Hm. Szenzációs a jól. HBO. Is. Uh -huh, igen, igen, igen. Hát amúgy képi világban picit emlékeztett a True Detective által indított dologra, aztán ugye ez volt már mm. Night of nál meg nagyon, -nagyon sok helyen. Mm. Uh, itt is ezt használják, de itt is egy, már itt is jól megalapozzák a sorozatnak a koncepcióját. Jó. Nem no. meg tíz rész az egész Freddy, tehát nem, nem hosszú, nem sok. Aha. Ja, csak az utolsó rész másfél órás. Igen, az az egy, ami hosszú. Hát ez meg már lassan ilyen alap, nem? Na, standard, a standard, Szezon igen. Igen, tényleg minden... a Walking Dead utolsó rész az, az mennyi persze rülhet. Egy óra azt hiszem, Egy óra is. Egy, ah, az is nem. kerek egy óra. Azt hiszem, pont, mint az utolsó előtti rész. Oh, nah, Arról is lehetne majd, beszélni, mert majd arra Majd, majd fogunk. <laughs> igen, a héten rögzítjük azt is. Na, alig várom, hogy visszahallgassam meg. Általában masszívan egyet szoktam érteni az elhangzottakat. Hát mert igen, ez, egy, ez egy, megint az a, az a fajta évadult, ami... Én még nem láttam negatív. végig, de, de komolyan fontolgattam, hogy ezt hagyom a Frovencba, mert ez, ez tragikus, nem Igen. Én is csak a podcast miatt néztem meg ja. az utolsó ja. három részt. Egyre többször hangzik el a podcast során ez a mondat. Ja, egyre nagyon fő gonosz lesz amúgy ez a podcast, hogy Freddy emiatt szenvedik a legendás állatokat, meg nem tudom, ja. én emiatt Walking de ezek. Star ja. is emiatt nézed meg. Egy. Ja, tök szomorú. Ja. Ja. Jó, na akkor egy film maradt már csak a végére. Tradicionálisan a népakarata ami legutóbb a herceg menyasszonya lett, amit egyikünk sem látott előzőleg, ugye? De nem a népakarata lett a herceg hercegmennyasszonya, hanem a... A hercegmennyasszony lett a népakarat. Nagyon Mind nem mindegy. Ö, akkor rosszul mondtam. Nem, csak egy vicc volt, jól mondtad. <síts> Igen? Na, hát, hogy nem vettet fel a népakaratát a hercegnak. Ez már túl meta nekem. Is. <síts> De te nem érted a westworld nem érted ezt neket hát a ja. dolgokat. Azt tény. Nem láttátok ti sem, ugye? Korábban nem. Én nem is hallottam el a filmről előzőleg, és hát név alapján nem kecsegtetett túl sok jóval, nem tudom, valahogy ilyen nem túl vonzó ez a cím, maradjunk annyiban. És nekem nagyon bejött ez a film, igazából egy ilyen nagyon, nagyon modern kis mese, nem hittem el, hogy ez végső soron tetszeni fog úgy, ahogy. De, de nekem nagyon kellemes meglepetés volt, mi ez lehet ezt hasonlítani. A bűbájt nem láttam. Aha. Ö, én arra gondoltam az elmondások alapján, hogy ez egy kicsit arra hajaz. Inkább a csillagpor volt szerintem a most. Csillagpor. Aha, Aha, nagyon erőteljesen. Tehát nem azért, mert hasonlított a történet, hanem a hangulata, az egész párbeszédrendszere, meg az egész mesékhez való viszonya. Egy az egyben, amúgy nekem a csillagpor volt, és sejtem, hogy Neil Gaiman még innen szedte az, az ötletet és akkor ugye utána abból adaptálta, ugye Matthew volna a, a csillagport, de ez az egész ilyen könnyed, kicsit lazább fantasy, ez, ez nekem amúgy nagyon-nagyon mm -hmm. nagyon szeretem az ilyet és viszont ebben nagyon kevés van. Vagy csak én ismerek kevés ilyet. Mm. Szuperjus filmből több van az biztos. Hát azt egyértelmű. Hát én a nagy hal, ami nekem annyira nem jött be annak mm -hmm. idején, az... Az kicsit ilyesmi lett volna, mint ez. Sokkal szeretetőbb karaktereken, hogy egyből másképp viszonyulnék hozzá. Hát igazából miről szól ez a hercegmennyasszonya? pofon egyszerű a sztori. Ott kezdődik Ilyen kicsit meta ez az egész, hogy van egy, van a jelen történetszál, hogy a arcról szentem nagyon sokan ismerik a Fred Savage nevű régen nagyon sokat használt gyerekszínész, fekszik az ágyon betegen, és megjelenik a nagyapja Peter Folk. Kalambóhadnagy. nagy így van. És ö, mesél neki egy könyvből, amit neki is mindig olvastak, amikor beteg volt. És ez a ominózus könyv a menyasszonya, És a gyerek az nagyban tiltakozik, úgy, ahogy gyakorlatilag szerintem mindenki, aki ezt a filmcímet meghallja, hogy mi ez a hülyeség. És ö, Peter fog nem hallgat rá, és csak olvassa, és utána a gyerek egyre jobban ö, élvezni kezdi a, a sztorit. És utána mindig, ahogy mesél, Uh, így láthatjuk a, a, az elmondásokat itt uh, vizuálisan, tehát így átvált uh, egy második filmben úgymond az egész, és nagyon jók, hogy néha vannak ilyen megszakítások, hogy nem tudom, mint csókulózik a pár a filmben, akkor a gyerek, hogy jaj, nem áll megint, ne ez, aztán megint visszaugrunk a Vagy rossz a helyen realitásba. folytatja például a Peter Ford. Ja, igen, igen, olyan is van. <gül> <gül> és ugyanazt látjuk, ami két perccel ezelőtt... Hát, is a, a, a sztori, a herceg mennyussza igazából csak annyi, hogy, hogy van egy szerelmes pár, akik, hát hogy mondjam, a féről azt hitte a, a feleség, vagy a, a nő, hogy meghalt, és utána egy király, egy gonosz király akarja elvenni, és aztán megjelenik hirtelen a semmiből ez a halottnak itt férfi, és megpróbálja újra megszerezni és kimenekíteni a király kezei alól, és mindenféle is társaságba botlik útközben. Ö, hát nagyjából ennyi, egy klasszikus mese sztori, de, de annyira frappáns és szórakoztató ö, sok jelenet, és a, főleg a karakterek annyira, ö, annyira jók. Tehát így gyakorlatilag így, így mindegyik egy spin-offot megkaphatna, kezdve a, ö, az Android the Giant, aki aki egy pankrátor volt a 80-as 90 nem 80-as években, és ő egy ilyen, itt is hát milyen megöpő, egy ilyen óriást alakít. Hát gigászi a csávó, tehát itt vannak jelentek, amikor nem tudom, hogy megmarkol valakit, és így a nem tudom, nagy nem tudom, a hüvelykúlya akkor, mint a csávónak az egész feje gyakorlatilag. Hát most néztem, hogy 2 méter 22 centi volt ez az ember. Igen, igen. Jézus, Mária! óriás és egyébként a a filmben sokszor látni is, hogy, hogy mindig trükköznek, amikor felemel valamit, mert uh, hiába volt óriási zottsával és nyilván baromi erős, uh, hogy lennie kell valakinek pankrátorként, a, a háttával óriási gondok voltak, és éppen ezért soha nem emelhetett még kis súlyokat sem, tehát megnézitek a filmben, hogy mit tudom én, valakit egy nyakánál fog felemel, mindig látni, hogy igazából nem emeli fel, vagy amikor kötélt mászik, ott azért nagyon látszott. Ja, hát az, daruval az fura búzik. volt. <gül> ja. De szenációs szereplők vannak, a karakterek nagyon-nagyon szórakozottak van, az a Montoya, aki ö, apja Robert Eríró úgy nézett ki, hogy egy az egyben a fazzon. Igen, Mentipár. Azt hogy ki volt Gergő? A Homelende a sarc. Igen. Aha. És a, a, a, a Westlid felismertétek? A főszereplőt? Igen. Hát ő a, a Fúzedlik fejedelműbe volt, illetve, mint később rájöttem a fűrészekre. Igen, Dr. Corton. De... Ott, ott jutott eszembe, hogy basszus. A a fuszedlik fejedelme Robin Hood az egy és ugyanaz, mint aki a fűrészbe volt. És atya, úristen, ez így nekem nem állt össze. Eddig. Nagyon mindfuck. De, de nagyon, nagyon jó volt az a csávú is. És olyan jó éretek vannak, például az a egymászós rész, hát szenzációs. <gül> <gül> meg, a szenzációs a, Tehát nekem főleg a montoljának, meg ugye a Veszlinek a az első közösejt, amikor ti másztak fel, be, hogy most, most felmenjek, nem menjek fel, most le fog szurni megígélet, hogy nem szúrsz, de most akkor vívunk, és akkor utána elkezdtek ugye vívni. A, ugye beszéltek az előző félnő, hogy milyen szar volt ugye a, a vívó, senát, vagy mennyire jó volt, mm -hmm. nem is. Na, igen, igen. fel is akartam hozni az hot, hogy hogy régi filmes, akkor rá nem lehet jó, és itt meg szenzációs voltam úgy, és tényleg hogy én nem tudok bal a Én sem! <gül> és folytató, hogy dobálgatták egymásnak a labdát, és uh -huh. tényleg egyrészt látványos is volt, baromi voltak a pár beszédek közben, és volt kémia a karakterek között. Miközben Nagyon. Nem, felt, nem feltétlenül fontos ez, de de itt viszont annyira élt és lélegzett az egész, uh -huh. Meg a többi is, tehát amikor utána találkozott ugye az óriással a veszli, meg utána hogy találkozott a, az a tolvajfazonnal Nagyon sajnálható, hogy azt a, jelenetet már, azt a jelenetet már korábban láttam. De nagyon hmm. sajnáltam, mert oh. talán a legjobb jelenet volt a filmben az a méregivós, Hát az hmm. zseniány. <tos> Nagyon-nagyon <jelenet. tos> jó. De igen, és annyira frappánsak a szövegek, meg rettentően szellemesek, nagyon kreatívak és én nem számítottam rá, hogy azt gondolom, helyes, hogy jó, se. hát ilyen nosztalgia, lesz, és igen. akkor és amúgy rohatul nem. Esünk túl rajta, <gül> nem a... Igen, igen, és akkor a, a király az meg ugye az ilyen Mark Raffalo és Mark Strong keverék volt. Aha. Mert én nem láttam korábban ezt a fazont. Egy hát kicsit a Robin Hood <gül> 20. fejedelme királyra is hasonlított nem tudom, mennyire emlékeztek Aha. arra a filmről, de uh, Hú, az is nem egy jó Nem azt a filmet sót. amúgy. Hát most már felejtős. Én gyerekként uh, szerettem, aztán nem tudom, két évvel megnéztem, és így, így sokkal viccesebbre emlékeztem. De abban is megvannak a jó Tettuk. részek. Ja. Hát de... azért a, a sheriff meg a király azok, azok úgy viszik, a, amit kell. É, é, é. A nettingen meg a király azok jók, de amúgy de igen felejtős. Mm. Black Sheep, hmm. ez a film? Nem úgy, nem úgy, mint a hercegnő, azt Nem Tényleg jó pofa volt, nekem talán egy kicsit sok, sok volt ez a duma, tehát így a pár, kardozás, tehát nagyon sok kardozás van a filmben, és kardozások közben mindig dumálnak. Nekem ez kicsit sok volt, de ettől eltekint, meg, meg néha én azt éreztem, hogy így, hogy néha átesnek aló túloldalára ezzel a túlzott játékossággal, tehát néha nem bántam volna egy cikét komolyabban veszi magát, annak ellenére, hogy beszéli a, a, a, a nagypapa meg minden, valahogy néha soknak éreztem ezt, de, de nagyon szerethető film. Mm -hmm. Nekem is talán hát a, meg ő... a legjobban az egészbe. Mondjuk meg én... én még a mi eszembe szinkron... jutott még az, kell mondját, figyelj, figyelek. Hogy ő szinkronnal néztétek, mert szinkron... annak a tagnak a szinkron... Igen, tehát annak a tagnak a szinkroni az nagyon jó volt a montajának. de az nagyon el volt találva. Ja, az óriásnak de, is teljesen. Hát az a... Ja nem csak nekem a montojái maradt meg, tehát mindenki igazából nem volt, meg hát az a lápos jelenet volt még jó, <laughs> és nem, nem is maga a lápos jelenet, hanem amikor utána Valahogy említik a lápot, és mondja, hogy jól laktunk ott egy ideig, <gül> de amikor <átlenek rakt. gül> Ez szkor van a a beszólás. Hát meg Jó. amikor ő mondja, hogy és még vannak a patkányok. Milyen patkányok, gyum! <gül> Egyből neki ugrat, meg te. Meg úgy általában rohadt jól működött. Itt is a zene nekem nem tetszett. Tehát ez ilyen, ilyen asszöké, és után néztem meg szinte közvetlenül, és itt is úgy, néha rohadtul idegesített a filmnek a zene. Hát nagyon szintű. De sorát. ahogy például. Igen, de hogy például szembe mentek a klissékkel, amik ugye így megtalálta végül a Montoya ugye a, a célszemélyt, ugye a film végén, <gül> és így, így mondta, hogy és akkor mégis elrohan, <gül> <gül> és elrohan, és, és, és, és, és ilyenek így, így annyira értelmes, hát nem is értelmes, de olyan kreatívan, meg olyan kicsit olyan váratlan, ugye itt a filmnek, minden filmnek általában a hogy ugye az időzítésen múlik, és uh -huh. itt ez annyira precízen pontosan el volt találva, vagy én jól én, én szórakoztam rajta. Igen. És ez amúgy egy olyan, na, amit így, volt, ilyen, simán meg lehet barátnővel nézni például. Tehát ez amúgy Igen. tényleg egy olyan, ami így, így egyszerre kedves, aranyos, úgy na nagyon jó pofa benne tényleg ez a, ez a szerelmi szál, és roppantul könnyed, és, és az ember úgy vigyorogva kell felután, és annyira jól érzi magát közben. Igen. Ma, ami nagyon ritka, és tényleg amúgy a kommentelők is így, de, hogyha de. tudnak ilyen ilyen könnyedebb fenteziket, amiken tényleg ez ilyen nagyon frappáns és szellemes, azt írják le egy csillagparon kívül, mert én az ilyenekre így most szeretnék rákapni. Uh -huh. Jó, nekem is egy teljes kellemes meglepetés volt. Én is uh, meg fogom nézni Freddinével, amit jobban van. <gül> ja. Úgyhogy uh, nézzétek meg a Hercegmennyasszonya uh, nagyon-nagyon sokat lehetne idézni ebből a filmből, nekem így ez maradnék meg. Még filoztam, hogy kéne kiírkálni dolgokat, de, de ez túl sok volt. Hát egyébként azt nem mondtuk, hogy a Top 250-ben az IMDB-ben benne van, úgyhogy. Olyan? Egy eléggé elismert filmről van azért szó. Na, az jó. Van, uh -huh. én Amúgy ennek azt akartak nem csinálni jól. folytatást is, csak végül nem jött össze a dolog valamiért. De mondjuk, hmm. hogy kíváncsi lennék rá, hogy egy ilyen. 30 éve későbbi folytatás mondjuk, hogy néz neki? Hát. Hogy ugyanezekkel az arcokkal, tehát ugye a Elves, meg a Mandy Patinkin, tehát ők még mind-mind amúgy megvannak szegény Andrén kívül, tehát egyedül ő az meg ugye a Peter Folk, de például akkor az is egy szép bevezetés lenne talán. Ja, meg tényleg, a, a eszemültet, ez a mex aki ugye egy visszahozta a... Ja, igen, igen. Azt, azt a bizonyos figurát, a és, és ahogy így, őt próbálták győzködni, de az igaz ügy, az igaz ügy, és utána elvesélték neki is, hogy mi a helyzet, meg hogy hogyan próbálta meg feléleszteni, ez szenzációs volt. Ja, honnan tudta meg, hogy mi az igazi indíték, hogy felpupálja hasát, <gül> stár, nyomja a hasát, és ami ügy elsőre kijön. Ah, meg a Columbo poén a végén vágtátok? Nem, nem, mert mi nem. volt? az? Én nem értettem. Hát nem. amikor kiment a szobából a, a Igen. nagyapa, és utána így, á, izé, és utána így zavarodottan így visszamegy, mint, mint a mindig, hogy á, még egy dolog. Ide is is, hogy még valami, ezt így nem mondta, így direktbe nem, csak így a gesztikulálása teljesen olyan volt, mint a részekből. <gül> <gül> Vagy lehet, hogy csak én ja, meg ö, még... láttam bele ezt a poént, de nekem így elég egy kolámból. Lehet, hogy tényleg ez volt meg ami még most eszembe jutott, hogy a jó, ugye mondogatta ezt a kis mantráját a, a személyének, és nekem Aha. ez annyira eszembe a trónok arcából a ugye a Oberynnek a, a mondokáját a hegynek Vagy jó, hogy nyilván így teljesen más volt a színezete a dolognak meg más volt az előadás volt meg a kimenetele de így folytosan ez, ez, ez zengett a fejembe, hogy you raped her, you murdered her you killed her children, it meg nem is Zindigo Montoya, you killed my father, prepare to die. <gül> és ezt nem tudom, hányszor elmondták, de ez is úgy annyira <gül> ja. lehet, hogy innen vette a George R. R. Martin, én nem lepődnék meg. <gül> de, de mondom, tehát van benne egy csomó ilyen kis apró, ilyen kis nagyon emlékezetes, jelenet, ami miatt talán így, így lettnek a klasszikus. Erre lehet talán a legjobban mondani. Hát és az is, csak ja. mi nem tudtunk róla. <gül> Jó. <gül> Úgyhogy... Ö... Én nagyon tudom ajánlani ezt a filmet. Remek népakarata választás volt. Köszönjük szépen kedvesrendon.org, mert enélkül ezt is büdös nem néztem volna, meg erre 100%-os es esélyt adok. Na, hát akkor ez lett volna a 112. podcast, nem maradt más hátra, mint hogy boldog karácsonyt kívánjunk itt a kedves hallgatóknak, mert Hát az ünnepekig nem jelentkezünk már, de a két ünnep között majd uh, újra itt leszünk, mert uh, ugyebár lesz itt ez a Zsiványegyes nevű Star Wars, amit uh, hát igazából holnap, holnap már ketten látni fogunk és Blackship is nyilván nem vár túl sokáig, úgyhogy addigra... a lesz, ha minden igaz. Fér a spoiler veszélytől, úgyhogy siet. Hát fog. addig kikapcsolom az internetet, de szerintem Há, a is tudnak lenni belőle? Hát már látod a folytatást trilógiát. Sőt, meg kvadrológiát tulajdonképpen. Is. Jó, úgyhogy arról mindenképp fogunk beszélni, és hát ahogy lenni szokott, évőszegzés, és ha már hallotát a további évőszegzést, akkor sejtetitek, hogy szőskei Gábort is visszahívjuk nagy szeretettel, mert tök jó volt vele, és az ő meglátása is szerintem egy, egy nagyon jó kis tényező lesz abban az adásban, és ez majd akkor az év utolsó napjaiban lesz majd megtalálható az interneten, a kaliforniai állom vagy mi a magyar neve? Vagy hát az 29-én lesz az Assassin's az... creed meg a hexoridge az is egy jó adás az, lesz. Az lehet majd a rákövetkező adásban ah, lesz. Hát 29. ér lesz, úgyhogy megpróbáljuk az előtt még fel. Elég lesz, el, az az a, elég lesz az a Star Wars oda meg az mm, év összekezésben érzem. Is. A múltkor is mennyi lett abban? 4 óra? Sok, most is De lesz annyi. Ja. Valószínű, amúgy. Gábor megismeri az igazi filmbarátok ah, már, már jönnek fel. Jajaj, ja, az igaz mondjuk. Amikor két percet szenteltek egy filmre, az durva volt, így irigyléseméltó volt sok. Mi addig nem a történetet értem. mondjuk. Nem értem, igen. hogy csinálják, így megnéztem az időkódokat, ah ez valami hiba, ez nem, igen, rét, igen, nem igen. lehetett. Egy filmcímet nem mondjuk ki annyi idő alatt, nem ja, ja. Amikor a koportemet néztem vele, akkor mesélte, hogy, hogy a legutóbbi ö, több mint, hát majdnem négy és fél órás adásunkat nem tudom, honnan utazott vonatta, nem tudom, az ő magában ilyen három és fél óra volt, és még úgyse tudta befejezni, és így másnap, amikor irodába felé ment, ott, ott tudta csak végighallgatni, úgyhogy, hát ja, megmentjük itt a hosszú utakat, meg a hosszú műszakokat éjjel. Ezért vagyunk. Így van. Úgyhogy, hát köszönjük szépen a, a figyelmet ebben az adásban, és úgy általában is, köszönjük szépen a visszajelzéseket, és... Még egyszer boldog karácsonyt, és találkozunk akkor az év végén. Sziasztok! Sziasztok! Csapu! A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásuknak!